Mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy Egy, én egyáltalán nem hallom magam a Egy kettő három, Eben halottam, hogy a kérdését 1 2 A ködőmikrofon kis híján megmentette önöket a sorsattól, hogy pénteken is kejfejjanyjú féle ámokkutásban legyen részünk, de most éppen úgy tűnik, hogy lesz. Ebben ugye nem ugyanúgy hallom magamat, mint a másikban hallottam, ez az én hibám, A Pesci Strácokon az a beszélgetés, amit uh, a Polbinkben folytasztott velem, Tarvas Silveszter és Út Gergely, ha kíváncsiak rá, nézzék meg, és ha a véleményük, azt elküldhetik a dörö.pontiolajon, pukatgmail.com e-mail címpen. Hallanak engem? 061489099993672161. helyzet? Egy, 2 egy, 2 3. Hallani tetszenek engem? 06 és 0636771161. 7 1 1 6 1. A hangmérnök de önök is hallanak. Ma 2018. Január 26-a van, és péntek 7-es perccel volt reggel, 7 óra. Na most nézzük a telefonokat. 0614890999 és Jó reggelt! Jó reggelt, jól hallható, én. Tökéletes, ön is jól hallható, köszönöm. Nézzék meg ezt a beszélgetést a pesti is oldalán, a második pedig az, hogy hétfőn este fél nyolc óra, akkor 29-én nagyon messziről jött ember lesz. Bakácsal, filippóval önöfkel velem a belépés díjtalan. Változatlanul várom azok jelentkezését, akik eljönnének a Zugló TV valamelyik adásába. Februárban, márciusban, szerdán este hétfő van beszélgetés a Bakáccsal meg velem. Budapestiek jelentkezését várom, azon is belül elsősorban a két, de a zuglói állampolgárság az nem az egyetlen szempont. Wow! Yeah. Gábor, akivel elképzelések szerint április közepéig folyna a beszélgetés, nem mintha utána érdektelen lenne, hogy mi a véleménye, de utána hát a választási eredmények függvényében átalakul a kelyfejancsi szerkezete is, hogy jelen pillanatban az az elképzelés, hogy a nyári hónapokra teljesen kivonja magát az éterből. Mi tegnap hosszasan beszélgettünk, meg még annyi magánközlendőm lenne, hogy átlátva a mai napom, azt szerintem a ma esti érkezés az valamikor 19 óra 20-kor lenne, az pont 12, az úgy többé kevésbé még megfelel? Igen. Szóval amiről te, tegnap este beszélgettünk, az nem hiszem, hogy ma téma lenne, de minden esetre tegnap egy ilyen olvadó biztosíték voltál nálam, mert ugye én az életemben úgy vagyok azokkal a témákkal, amelyekkel foglalkozom, hogy mindegyiket megismerem, folyamatában valamelyikkel hosszabb ideig, valamelyikkel rövidebb ideig foglalkozom, de érzelmileg megérint, és ahhoz, hogy a következőhöz hozzá tudjak nyúlni, ahhoz gyakorlatilag azt kell elérni, mint egy forró edénynél, le tudjon hűlni olyan mértékben, hogy hozzá lehessen nyúlni, és akkor az ember jön a következő témával, és hogyha egy olyan nap van, mint a mai amikor ugye reggel sok vendég van, és van még egy tévéfelvétel, akkor gyakorlatilag nagyjából úgy érzem magamat, mint egy ilyen futószalagnál lennék, hozzátéve, hogy előtte még ott van a szerda és a csütörtök. Így aztán nem véletlenül kérdezem tőled azt, hogy annak idején az én apukám mindig meghatározta, hogy én milyen messziről nézem a televíziót. Apám orvos volt, belgyógyász, nem szemész. Ezzel együtt, amikor nagyon közel hajoltam a füzetemhez, akkor azt kérdezte, hogy nincs e szükségem szemüvegre, én természetesen közöltem, hogy nincs, de apám elküldött a szemészhez. aki úgy döntött, hogy nem kíványságműsor, és nekem szemészre van, illetve szemüvegre van szükségem, apukám pedig meghatározta a televíziótól való méterben kifejezett távolságomat. Én most a közéleti témákkal vagyok így, hogy szeretném segíteni, segítenél, hogy milyen messze legyek a közéleti hoztól, Ról, ről, eh, annak érdekében, hogy reális képet alkossak róla, és miután van egy rövidesen, valószínűleg Angliával visszatérő hangmérnököm, aki például már mindjárt pontosított is, mert először azt olvasta a New York Times címlapján, hogy ki akarta rugni ezt a megbízott eh, vizsgálóbiztost a Trump, eh, majd kiderült, hogy ez a megbízatásánál volt, eh, de akkor arra, abban fegyegetett a fehérházi diplomácia mindenki feláll, én nem kizárólag belpolitikai politikai témákra szorítanám mindazt, amivel a kapcsolatban arra kérlek téged, hogy kivételesen ne feltétlenül arra reflektálja, amit én kérdezek, hanem azt mondjad el, hogy te mit láttál ezen a héten fontosnak és említésre méltónak függetlenül attól, hogy az Baranya megyében történt, vagy jutakban. <hör> uh, nehéz kérdést teszem fel, mert nagyon-nagyon sok minden. A, szerintem a belpolitikában is történtek érdekes események, a részben kapcsolódóak az, amiket korábban beszéltünk. Gondolok itt nevezetesen a Nemzeti Választási bizottságnak az iránymutatására, az országos listáknak a, a Hát A nemzetközi politikában nekem van egy nem tudom mennyire ismert közel-keleti érdeklődésem iránban Nagyon fontos dolgok történik, ami engem nagyon nagyon izgatnak, és itt a tévétől való távolság az nálam is megkérdőjelezhető ebben az esetben. Ben jelent meg egy írás a mai élet és irodalomban azt hiszem, hogy íráról. Az Kipő, bocsás, meg, nem hallottam. Hogy Ben jelent meg egy Aha. írás iráról, a mai élet és irodalomban. Igen, ez nem csak azért fontos, mert én kifejezetten közeli érzelmi kapcsolatot el ezzel az országgal, hanem mert befolyásolja elsőrendűen azt, hogy mi történik az egész közel-keleten, itt egy nagyon bonyolult geopolitikai egyensúly. Ja, hát akkor döntsük el, a Nemzeti Választási Bizottsággal kezdünk, vagy pedig Iránnal? A politológus, a szolgáltató, és a nem, megrendelés nem, teljesen. az főkös, szolgáltató, kedves Filipov, de mi most beszélgetünk, melyikkel akarod kezdeni? Jó, hát szerintem a hallgatókat mindig jobban érdekli a belpolitika, ami ami egy felülvizsgálható ö, hozzáállás, de, de akkor, akkor lehet, hogy, hogy őket is be kellene vonni a beszélgetők, hogy ők is érdeklődjenek a témainán. Talán. Hát ez egy, jelentetően... egy badi történet, ez a Patyi András féle megnyilvánulás, az biztos, hogy mindenki tisztában van vele, légy szíves, ismertes, de a Itt ö, a választási eljárásról szóló törvényel kapcsolatban felmerült egy jogértelmezési probléma, vagy hiátus, Nevezetesen, hogy milyen körülmények között szűnik meg egy pártnak az országos listája. Ugye országos listát az a párt állíthat, amely kilenc megyében és Budapesten legalább 27 egyéni választókerületi jelöltet tudott állítani. És itt ugye a kérdés az, hogy a Vászlási eljáráshoz a törvény örönyjeltenében milyen feltételek mellett szűnik meg egy már bejegyzett országos lista. Itt a... Egy másik, hogy... ennek az aktualitását igen? mi idézte nagyon-nagyon rosszul hallok ilyen messziről. Mi volt a kérdés? Ne azt kérdeztem, de Ádám, ez üzenet neked, hogy ez a mikrofon nem működik jól, hogy a téma aktualitását miatt, tehát a Nemzeti Választási Bizottság minek okán foglalt állást esügyben? Ezt a problémát, ezt a, az ellenzéki pártok is egymás között nagyon sokat vitatták már hónapokkal ezelőtt is. Egészen egyértelműen azt a stratégiai problémát érinti, hogy, hogy a, az összefogást valamilyen módon kereső pártok azok milyen konstrukcióban tudnak indulni úgy, hogy, hogy lehetőleg milyen kevesebb és jelöltet veszítsenek, tehát hogy tudnak -e önálló listát állítani azok a pártok, amelyek összefognak. Ugye a közös listát azt most, ha jól tudom, jelen pillanat szerint két párt támogatja, az MSZP és a párbeszéd az összes többi külön listát szeretne Márpedig ugye 106 választókerületről beszélünk is illimitált az, hogy hány párt állít a listát, valamilyen szintű koordináció, tehát egymás számára visszaléptetés történhet. Történt és egy én... mikrofontsere, szerintem ezzel most jól hallasz, mert én is jól hallom magamat. Így, ez... így, most hirtelen beleületettél a szülembe. Jó, akkor visszaveszek belőle. Ne, ne, ne. ne, ne, ne és mit állapított jól. meg a Nemzeti Választási Bizottság, amely a jövő tekintve fontos lesz van? Tehát itt egy iránymutatás történt, illetve egy irányérnek a megfogalmazása, ami hát nem jogilag, de politikailag szinte jogforrásként tekinthető, mert erre fogja alapozni a döntéseik majd a, a, a szerv a választások idején. Nevezetesen, hogy a választási eljárási törvényt úgy fogják értelmezni, hogyha már bejelentett, tehát a szükséges ajánlásokat felmutató jelölteket visszaléptetnek, és egy pártnak az egyéni jelöltjei a meghatározott követelmények alá uh, csökkennek, illetve a számuk alá csökken, akkor az országos listát azt meg kell szüntetni. Ez azért egy problematikus uh, döntés, nem csak politikai értelemben, hiszen egyértelműen érinti a már pályállávő ellenzéki el stratégiát, ugye három a választások előtt, hanem azért is problematikus, mert az én értelmezésem szerint, bár itt most jogászsal kéne beszélni, de az én értelmezésem szerint ez a törvénynek a szellemével <kül> messze menően szemben, mert hiszen világszerte ezek a jelölt feltételek úgy vannak kidolgozva, hogy az egyetlen lényegük az, hogy olyan párt állíthasson országos listát, hogy olyan párt indulhasson országosan, amelyiknek felmutatható támogatottsága van, tehát releváns társadalmi bázisa van. Ne alakíthassunk mi ketten egy pártot és Kettessük fel a kampánytámogatásokat, hanem fel tudjuk azt mutatni, hogy ennyi és ennyi választó Oké, rendben van azt mondom, hogy inkább értem, mint nem értem, de azért ez inkább hatos, mint kilences az én értésemben. Azt meg, légy szíves, hogy az a matematika, amiről te id beszélsz, hogyha ezügyben a Nemzeti Választási Bizottság nem szólal meg, akkor ezt az egyes pártok, ezt a matematika feladatot felsetették volna maguknak, és ha felteszik maguknak, akkor nem olyan választottak volna erre, mint a miért adott adres. Én úgy tudom, hogy ezt a matematikai feladványt a pártok már korábban feltették maguknak. Tehát és nem az azt a választatták maguknak, mint amit most hallottak a tanártól? Tovább megyek, én azt gondolom, hogy a Paci Andráson kívül senki nem ezt a választ adnám, hiszen mindenki számára, aki elvizett egy elsőves politológia vagy alkotmánytan kurzust nyilvánvaló, hogy miért vannak ezek a feltételeket. Én ezt értem, ezeket, de az a levezetés, amit most Patyi András tett, az egyébként egy jó, vagy ez egy rossz levezetés? A, a, a, próbáltam egyértelműen a szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz levezetés, ahol viszonylag... Patyi András levezetésével szemben lásd még, e, állami számbevőszék van valami felleviteli fórum, miközben egyébként Patyi Andrásnak ez a megnyilvánulása ugye nem bír jogforrási erővel. Olyan értelemben bír közvetet, jogforrási erővel, hogy az általávezetett testület fog uh -huh. kötelező érvényű határozatot hozni, hogyha például... De az uh... ellenbírósághoz lehet fordulni, tudtam vagy nem? Hát a kúriához lehet fellebezni, a... gondolhatod, hogy milyen határidőkkel, tehát ez, ez, ez gyakorlatilag halottnak a csók, hogyha... Tehát hosszú távon de most valójában legyen... is ez egy nagyon rossz kérdés, de azon a szellemi színvonalon, ami ma vagyok, csak így tudok kérdezni, ezzel a megnyilvánulásával Patyi András a szó virtuális értelmében beült Domokos László az állami számövőszék elnöke mellé a tekintetben, hogy többől vagy attól függetlenül olyan megnyilvánulást tett amely valamiféle lojalitással vagy ki tudja mivel gyanúsítható a jelenlegi pártok iránt, amelyek a kormánypártok volnának azért, hogy, és ezt a mondatot innentől kezdve még nehezebb befejezni. Egészen pontosan erre utaltam, vagy erre próbáltam utalni, pontosan ezért hoztam fel ezt a témát, persze, hogy ez abban a rendszerben illeszkedik, amiben az állami számvelőszék lépése, ami azt mutatja, hogy a törvény betűje szerint jogilag, érvényesen, de morálisan és politikilag erősen megkérdőjelezhetően instrumentalizálják, vagy használják fel eszközként az állami szerveket a kormánypártok esélyének a javítására, itt egy dologról még nem beszéltünk, amit joggal kérhetné a számom, hogyha nem is hoznék fel, hogy egy olyan sajátos eljárásrendben születik most meg ez a döntés, amikor az ellenzéki euh, résztvevői a testületnek azok éppen nem léteznek, hiszen a választások kiírásával ők, az ő mandátumunk lejárt, tehát gyakorlatilag a kormánypártok által megválasztott. Ha jól emlékszem, akkor talán hét tag, illetve póttag hozza meg most ezt a döntéspatyanak az iránymutatása alapján, tehát valószínűleg nem véletlen az, hogy három hónappal a választásuk előtt történik meg ez a döntés, de most a testületnek... Mert a... Ezért, egyébként ez ügyben egy döntés is születni fog majd. Így van, így van. Ennek itt most valamiféle meglebegtetése, társadalmi egyeztetése idézőjelben zajlik, Egyebek közt azáltal, hogy Filippov Gábor elmondja a gondolatait Fiala János fűsorában. Én nem hiszem, hogy itt most szondázás történik, tehát ez egy olyan... Ez egy olyan administratív lépés, ami szerintem a társadalom tényleg, szokásosnál is túlnyomott többségenek az ingertű nem fogja És most. ami együtt azzal patyai... jár... Igen? Csak annyit magattam, hogy a patya megadta az alat elmondta, hogy És ez valójában azzal az kapcsolatos, hogy is gondolják meg például a pártok azt, hogy milyen párton kívüli javára lépnek vissza, mert ez az ő egyéni esélyüket mármint párt esélyeiket fogja csökkenteni, vagy fogja nullára írni? Hát illetve nem csak párton kívül javára, hanem egymás javára. Mm -hmm. Tehát igen, itt arról van szó, lehet itt most hoztam elemezgetni azt, hogy így is létre lehet hozni egy új konstrukciót, de alapvetően arról van szó, hogy három óra a előtt a kormánypártítást testület, mert nem tudom máshogy minősíteni, az szűkíti, tovább szűkíti az ellenzéki pártoknak a Magyarul, hogyha ez a döntés megszületik, csak nézem az órát, és szeretném még uh -huh. iránt uh -huh. beültetni a témák közé. Tehát, hogyha ez a döntés bekövetkezik, akkor egyáltalán nem kizárható az, hogy az elkövetkeződő napokban, vagy hetekben mindazok a jelöltek, akikben megegyeztek, azoktól kénytelenek lesznek visszavonni a bizalmat és oda egy saját embert tenni, mert egyébként ezen választási matematika alapján nem, hogy az esélyeiket csökkentik, hanem az indulások is lehetetlenné válik. Lényegében erről van szó, de mindenképpen arra, hogy újra kell azt a stratégiát, amit egy, egy létező jogértelmező gyakorlat szerint aki taptak ki. Úgyhogy úgy, hogy egyébként lenne problémájuk elég önmagában is. Még egy hangzatos kérdés, ez a bomba ketyeg, vagy ez már felrobant. Hát ez, ez a bomba most kecseg, de jó eséllyel nem fogják tanítani. Irán. <gül> hol hol, hol kezdjél? Uh, Irán az egy, az egy nagyon, tehát nagyon, nagyon elavult képünk van itt Magyarországon Iránról alapvetően, ez egy nagyon régóta szintén kecsegő bomba, hogyha úgy tetszik. Egy borzasztóan mély átalakuláson keresztül itt társadalom, ami azért fontos, mert Irán az egy, az egy regionális nagyhatalom, amelynek a sorsa az érinti gyakorlatilag, az egész közel-keletnek a sorsa. Elsősorban a Szaudorábiával, illetve részben Törökországgal folytatott nagyhatalmi vetélkedéssel, és most ugye megrendült a rendszernek a legitimitása, vagy a stabilitása, amelyekhoz egészen újszerű módon. Ugye ezt mi nem, tehát a magyar íról után nem annyira tudja, de nagyjából ilyen 10 15 évenként ott szoktak lenni elég nagy felfordulások. Tehát ez, a, ez az iszlamista diktatúra, ez nem egy annyira stabil, valamint mondjuk az éjszak, Igen, de mert Én olvastam erről, ami nem biztos, hogy mérvadó, abból nem sikerült nekem eldönteni, hogy ez egy jelentős megmozdulás, itt az élet nagyon, a benzinárakkal kapcsolatban, vagy sem. Nagyon, meg tudom, nagyon röviden elmondani, miért jelentős az újszerűségében. Azért jelentős, mert Irán az egy nagyon tagolt társadalom, ahol általában úgy kivézett ki a képet, hogy a, az autoriter rendszer az a, a vidéki tömegekre vallásos tömegekkel épített, és az ilyen tüntetéseket, megmozdulásokat általában a nagyvárosi értelmiségiek magasan képzett nyugatos egyetemi végzettsége rendelkező emberek azok a politikai elszavakra, szólásszabadság, vallásszabadság, stb. appellával indították. Ez a mostani tüntetéssorozat, ez azért nagyon más, mert pont a rendszernek a, a bázisa az, amelyik ezt elindította. Tehát miközben érdekes módon mondjuk Teherán, vagy Eszfáhán a nagyobb városok azok csendesek, aközben a az alacsonyabban képzelt, képzelt, képzelt vidéki fiatalság az, amelyik elsősorban szociális követelésekkel a rendszer rendszerkorúpságára hivatkozva ö, indított ilyen eléggé széleskörű tüntetéseket. És a rendszer ez nem is egyet, nem, nem is kizárólag a represszióval válaszol erre, ö, hanem az elnök az, az különböző ilyen enyhítő olvadó intézkedéseknek a szándékát jelentette be. És mi az irány? Az irányt, az irányt azt jelenleg nem nagyon lehet látni, tehát nyilván attól függ, hogy a tömegek hogyan reagálnak ezekre az englesi kísérletekre, hogyha hosszabb történelmi perspektívában nézem a dolgokat, akkor szerintem azért, egy izgalmas dolog ez, mert egy irány liberalizálódó irányban halad sok szempontból, a politikai szabadságjófokat szempontjából, Szaudarádiával van most egy ilyen enyhülési verseny a két ország között, és a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy pont az ilyen enyhűlési időszakot azok paradox módon, amik az ilyen rendszereknek a megváltozásához hozzá tudnak járulni. Tehát eny enyhítenek a szorításon, a hatalmon levők. Szól, ami Iránban zajlik, és tekintetel mihez képest? Iránban ugye 1979 ben egy hát nyugati fogalmakkal mondjuk totalitáriusnak nevezhető ilyen vallási diktatúra jött létre, hogy ez a Ires-Homaini ajatollak is az mozgalma, amikor is előszték a nyugatbarátságot, ami többek között a, a, az iszlám jogrendnek egy ilyen nagyon fundamentalista, nagyon uh, furcsa, ilyen posztmodern változatát vezették be. mert hát ugye, a, amit itt, itt szoktak tudni Magyarországon vagy nyugaton, az az, hogy szigorú alkoholtilalom van, csak kendőben lehet a nőknek az utcára menni, és itt többet, és itt tovább. Uh, ugyanakkor ez a rendszer ez az elmúlt 15 évben ez fokozatosan olvadásnak indult. Én azt szoktam mondani nagyon gyenge párhuzamként, hogy nagyjából a rákosi országból eljutottunk a téső 80-as évekkel, Tehát rendre rendszer az nagyjából úgy most a másként gondolkodáshoz, hogy aki nem nyíltan képviseli a, a, az ellenzékiséget, vagy a reformtörekvéseket, vagy a forradalmi hangot, az, az velünk van. Aki, aki nincs ellenünk, az velünk van. Otthon a négy fal között bárki bármit csinálhat, Aktfotó fotóstúdiót tartott fenn a pincében, és pálinkát fűzhetett a padláson. Egészen addig, amíg az utcára nem megy ezzel. A nőknek egyre több joguk van. Ma már ez egy külön érdekes kulturális játék, hogy a nők hogyan engedik, mint egy véletlenül hátra a kendőjüket az utcán. Tehát kilátszódik a hajuk, ami elképzelhetetlen lett volna 30 évvel ezelőtt, és a rendőr az nem megy oda, nem tartóztatja le a legrosszabb esetben valamilyen pénzbírságot ad neki tehát ilyen lassú változások voltak tapasztaltuk, egyébként különösen 2008 óta, a legutóbbi nagyobb nyitakozások óta, és ez a folyamat, ez most úgy látszik, hogy kicsúszott a hatalmon levőknek a kezelé közül. Érdekes dolog egyébként, hogy egy olyan, olyan esemény váltotta ki ezt az egészet, ami, ami Magyarországban szerintem elképzelhetetlen szinte, szinte, gyakorlatilag szivárgott egy költségvetési tervezet, amelyben Ilyen megszorítási terveknek a, a részletei kerültek ki a nyilvánosság elé, és az iráni társadalom annyira élesen reagált erre, ami szerintem teljesen érthetetlen annak, aki azt hiszi, hogy egy közelkeleti társadalom az csak ilyen, ilyen szolgálatú alávetett mindenfajta demokratikus jogot elutasító. Áll. Ugye ez a műsor nem tartozik azok közé, amelyik úgy készít e, lapszemlét, hogy elolvassa a főcímet és abból messze a volna, úgyhogy miközben köszönöm a közöműködésedet valóban, Menda László a mostan Élet és Irodalom 6. oldalán ír, Irán a csoda elmaradt cimmel. Aminek én most az utolsó három sorát se fogom hangzatosan felolvasni, csak a kapcsolatban mondtam, hogy más is tulajdonít ennek az országnak jelentőséget, de hát mondjuk ez pont a Bendától, aki közel szakértő, nem meglepő. Inkább arról van szó, hogy valószínűleg ti és ti egyet gondoltok, miközben én szívesen hallgatlak mindkettőtöket. Elköszönök, és akkor este találkozunk. Ben, ben. Köszönöm szépen. Önök Filipov Gábort hallották. Hétfőn nagyon messzire jött ember este fél Nézzük meg a Pesti srácokon a beszélgetést velem, ha érdeklőnöket és várok jelentkezőt a Zugló TV-be is szerd este hétredderre.fi janos kukac gmail.com Halló! Jó reggelt. Lehet? nem ismertem meg a hangját, illetve kicsit olyan volt, mintha egy hálóteremben lenne, és gyakorlatilag azt akarná érzékeltetni, hogy ne beszéljünk hangosan, mert a többiek még asszanak. Nem, nem, nem. Budapesten? Nem, nem, nem, most büszörben vagyok. De ez okozza, távolság okozza más hangot. És ma jön haza? Nem, most a hétvégén nem megyek haza. És ezt hogy bírja a család? Vagy a család van kint, vagy semmi közöm nincs haza? Valójában semmi köze nincs hozzá, de a család jól bírja, mert a mert azért nem megyek haza, mert nekik a hétvégére elutaznak egy másik programra. Mert úgy általában a hétvégét itthon szokta tölteni, csak Mind azért így. Így van. Egy évben egyszer szokott ez előfordulni, most ez a hétvége van. És ez be is van táblázva a programokkal? Nekem? Igen. Igen, hát akkor igen. A Filipov Gáborral beszélgettem, aki részint a Nemzeti Választási Bizottság tegnapi állásfoglalásával kapcsolatban gondolt, ö, gondolatokat megfogalmazni, elnézést a szó ismétlését, részint pedig Iráról beszélt. Nekem a csütörtök-péntek azért két nagyon dedikált nap, mert pénteken gyakorlatilag be van táblázva a teljes műsor, itt reggel, aztán pedig van egy TV felvétel nyolc témából beszélgetek különböző emberekkel, és én azok közé tartozom, akik egyelőre próbálnak úgy felkészülni, hogy miközben mindeknek van véleménye, azért valamennyire a tény alap is meglegyen, és ez gyakorlatilag kiüt engem péntek délutára. Nem csak ezútt emiatt, ettől függetlenül is tehát volnának kérdéseim, de ahogy most a Filippóval beszélgettem, hat kérdezem meg öntől, hogy belétve a tegnapi találkozót, ami volt Brüsszelben, e és amiről beszámoltak az újságok, ha önön múlna, hogy miről beszélni, ezzel a fordulattal időnként szoktam élni, akkor Igen. nem lerázva a felelősségét annak, hogy én még a műsor készítője, akkor miről beszélne? Hát nyilván nekem a legmélyebb ismereteim most a tennapi oktatási csúcs kapcsolatban, tehát az itteni biztori eseménynél kapcsolatban vannak, ez a választási bizottságos, kérdés ez a, a választásoküzésének az a döntése, hogyha minimális szám alá esik a, a jelöltek száma, akkor nem indulhatnak önállóan? Ha jó, rögtöm, Egészen pontosan, de ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem azt meg önt, hogy azt hogyan tanulja a politikus, és visszakérdezhet, hogy én hogyan csinálom, de én erre most kevésbé vagyok, kíváncsi magamra. Egy olyan politikus, mint Ön, aki nem nagyon szereti azt, hogyha a pontotlanságon kapják, ezt ugye én jól látom. Igen, igen. Valójában, hogyan, mivéle létezés kell ahhoz, hogy azért nagyon kevés olyan kérdést lehet feltenni, hogy a másik azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy miről van szó, azért alapvetően olyan mondatokat tud ön mondani, ami a téma ismeretére val, legfeljebb azt mondja, hogy tízes skálán tízesen tudnak belőle levizsgázni. Ez egy napközbeni, permanens, tehát hadd ne fejezem be azt a mondatot, amit kérdésként tettem föl. Hogy szelektáló? Hogy szelektáló? Uh -huh. nem, nem, nem ösztönösen szelektál, tehát arra gondolod, hogy a, a hírek között. Uh -huh. Én ugye, amióta internet van, nekem azért furcsa, mert én ugye voltam miniszterelnök kiugató a sajtófőnöke. 98- és 2002 között gyakorlatilag még alapvetően offline világban. Vagy szóval volt ugyan, hát volt már akkor internet, de, de emlékszik rá, hát azért akkor még a nyomtatott sajtó sőt a televízió csatornák között is alapvetően az egy állami plusz két kereskedelmi, tehát tv rtl volt a meghatározó, és az ATV sem játszott egy szerepet, Hí hír is volt. Tehát összetudom hasonlítani a hír hírintenzitást a, az akkori időszakkal és a mostanival. Most egyrészt sokkal könnyebb, mert az embernek már a telefonján, okostelefonján is ott vannak általában az alkalmazások, tehát bármikor már tudja futni a híreket. Másrészt viszont sokkal nehezebb, mert megszűnt a lapzárta. Tehát akkor tényleg úgy volt, annak idején, amikor sajtófőnök voltam, hogy még este emlékszem, fél hétkor voltak a kereskedelmi tévék irodói, ugye fél nyolc kor volt a, a, a közszolgálati televíziónak a irodója, és azokat még megvárta az ember azoknak a főcímeit, és akkor utána nagyjából akkor véget jött a nap. Ma már ilyen nincs, ugye, mert gyakorlatilag 24 órás hírforgás van. Ösztönesen szelektálok valahogy belpolitikai témák érdekelnek, de... Oké, okay, rendben de, van, mondjuk ezt még úgy, ahogy értem, de az, hogy milyen mélységig ö, merül el bennem, Akartam mondani, Igen, hogy azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak címeket olvassak el, hanem röviden átshússam a hírt, mert most már egyértelműen az a tapasztalatom, hogy a mai eh, politikai kommunikáció, mindkét oldalát, tehát a politikai és a újságírói része is, arra, arra Számít, és arra kalkulál, hogy a, a híreket olvasók általában csak a címeket olvassák el, illetve egy kisebb százalékuk még esetleg a felvezető szöveget is alatt elolvasni, de magát a hírt nem nagyon, ezért a csúsztatások, meg a félreértelmezésre okot adó dolgok általában a címekben, és ezekben a rövid összegzésekben vannak, miközben a hírek maguk megvettősen korrektel jönnek aztán le egyébként a, a, a főanyagban. Az, hogy valamely hírforrás önt egyébként megvezette akaratlan arra az elmúlt héten volt például? Elmúlt héten? Hát ezen. Igen, igen, csak gondolkozom, gondolkozom kell azon. Hogy hogy alatt kell azon, hogy mi is történt uh -huh. magamban. Uh -huh. Most nem emlékszem rá. Most nem emlékszem rá. Hát van olyan, ahol, ahol látom a politikai kommentet, Megvezetni nem tud, tudod, de látom a tartalmat. Tehát látom, hogy mi az, ami hírtartalmában olyan, hogy ilyen, én azt mindig ilyen olvasói hű, hűségeskűnek szoktam hogy ember, az ember ugye azért olvassa, hogy higgye, hogy, hogy mit mondanak De ugye ebből az olyan... jól értem azt, hogy ön ebben a mechanizmusban abban az apparátusban, amely aktívan vesz részt ebben az <kül> izében abban ma már nem benne részt, és azért mondom, ma már, hiszen éppen a sajtófőnök jellegéből adódóan 98-2002 között aktívan vett részt, de nem ebben a mechanizmusban. Igen, ez így van. Épp pont arra gondoltam, hogy annak idején a, a, ha lehet így fogalmazni, hogy a, a hírgyártás és manipuláció legmagasabb szintje kormányzati területen az volt, hogy én arra emlékszem, hogy azt csináltuk, hogy az újságokból, tehát a megjelent hírek közül heti gyakorisággal állítottunk össze pozitív híreket, tehát ami akár a gazdaságra, akár a kormány intézkedésére vonatkozó pozitív hírek, és ezeket küldtük körbe a minisztereknek, hogy egy ilyen intellektuális lélek erősítő gyanát, hogyha ha beszédet mondanak, hogy szerepelnek valahol, és pozitív példákat akarnak felsorolni, akkor tudjanak mondani. Hát ehhez képest aztán ma már teljesen más nagyon működnek. Akkor menjünk felé, amit ön mondott, Csúsz találkozó volt Brüsszelben, a cél az innovatív, inkluzív és értékalapú oktatás volt. Mi volt ez? Hát ez egy nagyon-nagyon fontos esemény. Azt is mondhatnám, hogy fontosabbá vált mostanra, mint amikor mi körülbelül szűk egy évvel ezelőtt, tehát mondjuk a 17-es év elején, közepén kitaláltuk, hogy, hogy azért, hogy az oktatásnak a, a jelentőséget európai szinten emeljük, megpróbálkoztunk egy ilyen úgynevezett oktatási csúcs megszervezésével, ahova meghívnánk az oktatási minisztereket, szakértőket, illetve európai szinten fontos véleménybefolyásolókat. És akkor még ez egy meglehetősen kétes sikerű vállalkozásnak tűnt, inkább merészségnek, mint, mint optimizmusnak, de az év második felében történt egy nagyon fontos fordulat. Itt Európában a, a kormány és államfők segítségével, ugyanis uh, novemberben volt Jöteborgban uh, egy uh, szociális csúcs, ami eredetileg azzal a célal, jött létre, hogy az úgynevezett szociális pillérjét az Európai Uniónak megerősítse. Nekünk viszont sikerült belobbizni az oktatás és a kultúrát, először igen. Ebédnapi rendi pontként már ez is óriási siker volt, hiszen nem tudom megmondani, hogy az Európai integráció történetében mikor fordult elő utoljára az, hogy az állami kormányfők komolyan vitatták volna az európai oktatás problémáit, és aztán pedig decemberben az Európai tanácsülésen ismét foglalkoztak ezzel. Úgyhogy most, amikor a, az Európai Tanács, vagy bocsánat, az Európai csúcsot megszerveztük, most január végére, akkor már a 28 tagállamnak 24, 24 miniszteri szinten képviseltette magát, ami egy meglehetősen jó arány. Akik, akik hiányoztak, azok általában vagy azért hiányoztak, mert kiválóban vannak, vagy azért mert nincs kormányuk, vagy, tehát az elenyésző számú távol lévő volt. És azt hiszem, hogy egy... Tényleg sikerült elérni egy, egy nagyon komoly fordulatot az európai oktatás politika történetében, vagyis klasszisokkal nőtt a súlya európai szinten az oktatás politikának. De ez áll? Ez egyrészt abban áll, hogy uh, tudtunk azonosítani egy sor olyan kérdést és problémát, ami, amiről sok tagállam azt hiszi, hogy csak őket győz. Oké, okay, és... konkrét példát. Például, ami az oktatási rendszerben megtanított tudás viszonylag kis százalékban hasznosítható a munkaerőpiacon, És ezt megtanulnak a diákok. Ugye ez például szerepelt a múlt heti diákdemonstráció témáig között is, de amikor ezt megfogalmazzák, akkor ön, mint uniós biztos valójában milyen irányba szeretnék terelni a tagállamokat, amelyeknek ez ugye, ha jól sejtem, mindegyik nemzeti hatáskörben zajlik. Igen, nemzeti hatáskörben zajlik, ami az én lehetőségem az egyrészt pontosan ilyen tanácskozások szervezése, ahol a miniszterek rádők arra, hogy ők otthon ugyanazzal küzdenek, mint a szomszéd. Tehát van a egy ilyen találkozónak bármennyire is furcsa, van egy ilyen aha jellege, hogy milyen igen. érdekes, hogy te is abban szembesülsz, amivel igen. én mégse beszéltünk róla soha? Igen, igen, igen, igen. Ugye nekünk fél évente van úgynevezett oktatási tanácsülés, amikor az oktatási miniszterek összejönnek, de akkor általában olyan előre meghatározott napi rendi pontokról megy a, a vita, és az egy, egy formalizált dolog. Ehhez képest egy ilyen konferencia sokkal informálisabb, és, és ott sokkal lazább, a témákat olyan lazábban és abszaktabb szinten fogalmaztuk meg, hogy lehetőség... Ezt teljesen tiszta, de azt árulj nekem, hogy az a hiányérzet, amelyet megfogalmaznak, és amit egyébként meg akarnak szüntetni az országonként más és más? Vannak más és más problémák, tehát van például speciálisan közép-európai probléma, mondjuk roma integráció, van speciálisan nyugat-európai, mondjuk belga, francia, német probléma, a menekültek integrációja és svéd probléma. De ezeknek a, ez, például ezeknek a kérdéseknek, hogy akkor maradjunk csak itt, Van olyan, vannak olyan pontjai, ami más. Érdemes arról is vitatkozni, miben más, és vannak olyan pontjai, ami azonos, maga az integráció, hogyan tud az oktatási rendszer. Ez mennyiben elmélet és mennyiben gyakorlati, ami ilyenkor zajlik? Mert ugye én azt feltételezném, hogy amiről önök beszélnek, azért az egy nagyjából háború és béket terjedelmi valami, azt egy vagy két találkozón kibeszélni lehetetlen? Ez így van. Ugyanakkor egyszer elmélet és egyszer a gyakorlati, és azért meglehetősen rit fordul elő az, hogy, el, hogy már az elméletben sem értelének egyet. Tehát általában a, az elméleti síkon viszonylag könnyen megteremthető az egyetértés, és akkor a gyakorlati vizsgálat azt hozza ki, hogy ki sikeresebb, ki nem sikeresebb ezen a területen. Aki sikeresebb, az valami olyan miatt sikeresebb, -e, ami speciálisan csak rá jellemző, és ezért a többieknél ez nem alkalmazható, vagy esetleg van olyan tanulság, ami, ami átvehető a többieknek is. Tehát ez egy ilyen pont. Igen, ez egy, egy háború és béke hosszúságú dolog, de. de ezek, az, ezek a rendezvények, nekünk az is a célunk, hogy ezek inkább elindítsanak csak egy folyamatot. Beszélnek itt oktatási miniszterek, már következő héten fölhívják egymást, szakértőket küldenek egymáshoz, vagy kérnek tőlünk szakértőket, nagyon sok tagállam csak itt a környékről, akit tudok mondani, Szlovákia és Horvátország is, Szlovénia is. Jó, a lék, hogy belpolitikai témává akarnám tenni, tételezzük fel, hogy a beszélgetésünket hallják Szlovéniában, Szlovénul, és hallgatják Magyarországon magyarul, és akkor azt mondja egy oktatáskutató, mondjuk egy Radó Péter, meg egy szlován Radó Péter, akinek nem tudom, hogy mi a neve, hogy ez kurva jó, már elnézést, a műsor 14 aluljáknak nem való, tehát nagyon jó. De nem lenne jobb, hogyha egyébként itthol nagyobb mértékben hallgatnának egymásra a felek, és akkor nem kéne Brüsszelbe elvinni ezeket a problémákat, vagy amit én most megfogalmaztam, az valami olyan csúsztatás ennek a témának, amivel rangja fosztottál tenném a tegnapi eseményt. Nem tudom, mennyire vagyok érdeklődő. Nem, nem, nem csúsztatása. Az egyik legnagyobb tapasztalat a PISA felméréseknek, amiről viszonylag ritkán szoktak beszélni, mert mindenki Finnországot és Észtországot emeli ki, hogy milyen fantasztikus oktatási rendszere van. Holott a Finn és ész oktatási rendszer, a Finn különösen most nagyon komoly problémákkal küzdik. Senki nem figyel oda arra a Portugáliára, amelynek 15 éve, amióta a PISA felméréseket végeznek, azóta folyamatosan javul a teljesítménye. Nincs ott az élbolyban, de mindig előrébb lép, évről előrébb lép. egy kicsit, ami számomra értékesebb, mint, mint bajnoknak lenni az egyik évben, és aztán megküzdeni a további társére a következő évben. A, és a portugál, ennek a portugál folyamatos javulásnak a hátterében éppen az van, hogy oktatás tekintet, az oktatás általános cégkítőzései tekintetében a pártok között van egy viszonylagos, ez mindig viszonylagos, de van egy viszonylagos konszenzus. Tehát persze, hogyha a részleteket előveszi az ember, uh -huh. akkor összevesznek a pártok, de, van, de vannak olyan pontok, amit nem, nem nyúlnak hozzá, akár jobb-közép, akár bal-közép van. Most Magyarországon én ennek jelenleg nem látom a, a lélektani, nem a szakpolitikai, a lélektani esélyét. Tehát én azt látnám, hogyha ezek az emberek. Belennének nyugtatózva, és leülnének őket egy asztalhoz, akkor egyet értenének. Figorú szakmai elv. De most nem, nem arról beszélgetünk, hogy azért, ez azért képtelenség működben tökéletesen értem, amit mond, hiszen egy kórházban, ha ez történne, akkor ott az orvosok hevesen vitatkoznának egymással, csak éppen nem törődnének azokkal a betegekkel, akiknek a gyógyítására vannak ott. Még nem, igen igen, igen. Na, de a, a, a kórházban, igen, tehát csak a kórházban orvosok vannak, nem politikusok, az oktatáspolitikában pedig Politikusok vannak, és jelen pillanatban én azt látom, hogy, hogy nincs meg az akarat, és most azért csak ilyen teljesen általános alanyban, vagy alanyjal fogalmazok, mert, mert félrevinnél most a mi beszélgetésünket, most annak a porciózása, hogy kiben mennyire nincs meg, melyik oldalban. Egyébként ön a hazai politikát egy tízes skállán tízesre átlátja, független attól, hogy nem akar beleavatkozni? Átlátom ez? Igen. Ö, ö, Tízes skálán tízesre nem, de mondjuk tízes skálán egy hetes átlátom. Van egy nyolc éves kislányom, akin keresztül halónek, is látom a mindennapi működését az oktatási rendszernek. És mint egy mikrokamera, amit a szervezetbe leadhatnak, hogy akkor a dolgosi orvosi hasonlatokat folytassuk, tehát az ő mindennapos iskolai tapasztalatai azért egy elég jó képet adnak nekem arról. Egyrészt olvasom, olvasom az oktatáspolitika politika elveit, másrészt pedig látom, hogy ezek hogyan valósulnak meg. Meg elég sokat tudok azért természetesen az oktatási rendszerről, de pedagógus, család, és ezt már többször elmondtam Igen. itt. Tehát a, a, az oktatás nekem a hétköznapjaim része, de tízesből tízesre azt nem mondanám, de amíg tízesből nyolcasra látunk. És amiről ön beszél, hogy a hétköznapokban mennyire hasznosítható az, amit a gyerekek az iskolában tanítanak, az ügyben például ez a tegnapi csústalálkozó ha egyáltalán ez is téma volt, mit mutatott? Hát megint egy háború és béke nagyságú témát nyitott ki, hiszen ugye rögtön megindul a vita, hogy, hogy mik azok az ismeretek, amiket ahhoz tanítani kell, hogy valaki fiatal ember az iskolából kikerülve könnyen foglalkoztatható legyen. Tehát értelemszerűen ész jönnek ilyenkor a digitális készségek, ugye. Hát ugye vannak jöződünk, olyan szélsőségek, akik azt mondják, hogy végül is írni, olvasni meg kell őket tanítani, aztán kell nekik adni egy mobiltelefontos jó napot. Igen, igen, de például az sem utolsó. Jó, és köszönöm, hogy emlékeztetettél, hogy írni, olvasni meg kell tanítani őket, mert a, a, a legújabb felfedezésnek éppen kell. azok, hogy de, de, de csak hogy nem tanítjuk meg őket. Tehát, a, miközben iszerenetesen koncentrálunk a digitális készségekre, meg mindenféle modern e, készségek elsajátítására, Európában az adatok szerint a, az európai polgárok egy ötödének alapvető problémái vannak az írásolvasással, érted? Itt funkcionálisan értve, tehát a szövegértés is egy ilyenek. Ugye látjuk a magyar, statisztikákat is ebben a tekintetben, és körülbelül 25%-ának alapvető számolási, matematikai művelet problémái vannak. Tehát az európai oktatási rendszerek általánosságban, nyilván ezt nemzeti szinten jobban le lehet bontani, korány sem teljesítenek jól, mint ahogy olyan jó, mint ahogyan mi azt szeretnénk Lát, Amikor az elvárás megfogalmazza az ember, akkor valójában mi alapján fogalmazza meg az elvárás? Mert mondjuk maradjunk annál a témánál, ami béke nagyságú és valószínűleg még csak a második oldalon tartunk. Ugye valamit tapasztal a nebuló, meg a tanár is, hogy mi az, amit az élet elvár, és ehhez képest mit tanítanak. De mondjuk az iskola azt mondja, hogy tökéletesen mindegy, hogy mit vár el az élet, az élet még lehet, hogy változni fog. Nekem olyan alapkészségeket kell biztosítani, amelyeknek lehet, hogy a 85%-át az életbe kilépő diák nem használja az elkövetkezendő 5 évben, de ki tudja, hogy a hatodikban nem lesz e szükség rá, és hogyha ezt nem biztosítja a számára, mi lesz vele majd a hatodik évben, csak nem fog visszaülni az iskolapadba miatt. Igen, én azt hiszem, hogy három olyan nagy elvárásrendszer van, amiben az oktatási rendszereknek manőverezniük kell. Az első egy ilyen gazdasági elvárási rendszer, tehát lehetőség szerint olyan, én már a kis, olyan készségeket kell, és olyan azt Csak egy Másodperc, türelem. Én éppen műsort vezetek, de a hírszünetben visszahívlak, jó? Jó, jó, köszönöm! Ez például része volt a tegnapi felkészülésemnek, mert tegnap valamikor úgy 4.12. felé rájöttem arra, hogy valaki mondott valamit, hogy valamit tenni fog, de fogalmam sincs, hogy megtette, és miután az az illető, aki ezt mondta, ahhoz nem volt telefonszámom, ám akit fel kellett volna, hogy hívjon, ahhoz volt, így aztán negyed tizenkettőkor, de ezt ismeri tőlem, teljesen pofátlanul, hát fölhívni nem mertem, de hagytam neki egy sms hogy ugyan árulja már el nekem, hogy ez az CISK -Y, aki még a mai nap folyamán bírni fog jelentőséggel nem a rádió, és fölhívta a fölhívta el telefonon, és most visszalettem hívva, mert hogy nem tudta az illető, hogy én most adásban vagyok, csak ez annak a folyamánya, Igen. amiről meséltem önnek, hogy valójában péntekre milyen állapot áll be. Értem. Igen, visszatérve uh... Igen, tehát, ja, ez, tehát van egy, egy gazdasági elvárás, szerint a olyan ismereteket tanítsanak az iskolák, ami a jövő munkaerőpiatrán is... Uh... Jó, de hát a a ugye tereket. itt van például Magyarország, ahol ugye azt mondjuk, hogy akkor most ez a magasan képzett tudás kell birtokában legyen, vagy azok közé, akik ha nem is betanított munkát, de olyan szakmunkát végeznek, amelyhez nem kellenek azok az ismeretek, amit egyébként oktatáskutatók azt mondják, hogy fel kell vértezni az embereket. Tehát, hogyha csak a gazdaság oldaláról közelítjük, akkor is egységes a kép. Sőt, így van. Uh, egyre inkább, mert uh, nem ez így, ez így, uh, hogy mondjam, indoxtrináció. De van egy olyan. Elnézést, egy másodperc, annak az apukám volt az, akitől megkérdeztem, az a szó, amit mondott, az mit jelent? Az indoxtrináció? Igen, de fogalmam is ne arra ugyan. Hát az, amikor valami, sze, hogy mondjam, szellemileg, intellektuálisan befolyásolom, már a, az öngondolkodását, illetve azt, annak a témának a megvitatását, amiről beszélünk. Tehát hogy én azt mondom, hogy egyre inkább teret nyer az a nézet, hogy szakmák helyett inkább attitűdöket kell tanítani. Ez egy indoxináció, mert az, az, ezzel én azt sugallom, hogy aki haladó, meg, meg jó fej, meg nem tudom, az ebben hisz, ugye? Mert ez a, ez a jövő trendje. Valójában ennyire nem bízom ebben a trenden, de trendben, ezért nem is indoxinálok önöket, vagy önt, és ezért azt mondom, hogy van egy olyan erős vélemény, miszerint az iskolának egyre kevésbé, és a, a, a, a képzési rendszereknek egyre kevésbé Köszönöm szépen, soha nem hallottam, apukám meghalt, elnézést, hogy apukám helyére raktam önt, ugye ezt mondja, hogy befolyásolt tanítás valamilyen politikai célnak, vagy eszvének alárendelt céltudatos előnevelés katonai értelemben, pszichológiai alapú kiképzés a katonák részére. Na látja, hát azért. Jó, sose hallottam róla elnézést. Ja, nem, nem, nem. És tehát ami, ami arról szól, hogy az iskolának például nem annyira szakmákat kell már az, az, a gyerekek kezébe adni, vagy a fiatalok kezébe adni, hanem attitűdöket. Flexibilisebbnek kell lenni sokkal inkább az oktatásnak. Ezt, erre könnyű beszélni, már néz megvalósítani, hogy ez mit jelent. A, van egy társadalmi elvárás az oktatással szemben, ami, ami azt mondja, hogy euh, hogyan lehet olyan gyerekeket nevelni, akik euh, értékeik, olyan értékrendszert sajátítanak el, ami a jövő szempontjából annak a Jó, de, hogy szempontjából csak hogy fontos. a magam módján lefordítsam és az időt is közben nézem valójában ez az egész egyfolytában fenyegeti azt az iskolát ahol tantermek vannak, padok vannak és e, e, egészen a szélsőségekig, menve visszajöhet az a kép amint a Platon sétál az erdőben a tanítványaival? Ez a vita lényege szerintem, hogy ez fenyegeti-e vagy nem tehát az egész oktatási rendszer azban mindenki egyetért hogy a mai oktatási rendszereknek időben és, és szerkezetileg flexibilisebbé kell válni, így ez a sokat emlegetett élethosszíglani tanulás. Tehát mindenkinek el kell hinnie, hogy 23 éves korában, vagy 18 éves korában ma már nem érnek véget az, az, az, az iskolás évek, vagy az oktatási rendszerhez kötődő éveknek, később is még ezerszer be lehet iratkozni ide-oda tanulni ezt, azt. És ezt, ezt az részévé kell tenni. Szerkezetileg is, amennyiben az iskola mellett, meg az osztályterem mellett a jövőben lehet, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fognak kapni a séták, Platonal és, és a hasonló sokkal rugalmasabb, informálisabb formája az okozásnak. És ez a most maga... És van egy harmadik? Igen? Nem. És van egy harmadik elvárási szintén bocsánat, ez a, ez a világgazdasági verseny. Tehát azt látjuk, hogy az ázsiai. Bizonyos tekintetben még az amerikai oktatási rendszerek is el, elhúznak az európai mellett, holott az európai oktatási rendszerek voltak azok, amik ö, évszázadokon keresztül ugye, meghatározói voltak ennek a, a, ennek a világnak, és most ö, lemaradóban vagyunk. Az, hogy lemaradóban vagyunk, az években vagy évtizedekben mérjük, hiszen amiről ön beszél, ha két évig tart, akkor nincs akkor a jelentősége, mint a 20 vagy 30 évig. Én ez az U elmúlt tíz évben egyértelműen észrevehető, amióta a gazdasági válság beköszöntött Európába, szinte az összes európai kormány olyan mértékben csökkentette az a fordított költségeket. Most ebből jönnek vissza már, ahogy, ahogy Európa kezd kijönni a gazdasági válságból, de volt egy tíz éves olyan időszak, amikor jelentősen, tehát ilyen, nemzeti még százalékában kifejezhető csökkenések voltak a tagállamokban, és ez, ez bizony akkor egy jelentős késést okoz, vagy lemaradást okozott a ázsiaiakkal, vagy amerikaiakkal szemben. De hát ez valamennyire jönnek vissza, de igazából nem hozzuk be a lemaradást most sem még. Mennyire volt egyetértő, és mennyire volt és mennyire volt elmélet, és mennyire volt gyakorlati ez a tegnapi csúcs? Öhm... Nem volt konfliktuózus, nem mindig volt egyetértés, de, de, de akkor is a vita, a vita szintjén megmaradtak a, a dolgok. Alapvetően ebben látom, egy nagyon jó hangulatú összejövetel volt az oktatási miniszterek. Nagyon boldogok voltak, ami azért, mert hogy ez most már európai szinten is így megjelenik részben, az ő felelősségüknek is egy, egy felelősség viselésüknek is egy könnyebbséget jelent az, hogy másokkal beszélhetnek, megoszthatják a gondjaikat. Úgyhogy összességében azt tudom, mondani, egy nagyon fontos és nagyon jó esemény. De ha jól értem, hogy politikát akarnék lopni bele, és miketten ismerjük egymást, hogy a mondat nem arról szól, hogy akarok belelopni, akkor ön alapvetően azt a módot, azt a célt, amit megfogalmaztak talán múlt hét pénteken a diákok, akik X-számban voltak jelen az Alkotmány utcában, azt nem tartja Istentől való véteknek. Hát, amikkel találkoztam jelszavakat, hogyha abból a napi politikai részt hánytjuk akkor, akkor azok jelentős részben olyan, olyan mondatok, meg olyan célok, amik a legtöbb országban, de ha jól Magyarországon, is része egyébként az oktatáspolitikai politikai koncepcióknak, igen. Biztosan nincs semmi baj, mert olyan gond terhátnek tűnik. Én? Igen. Ne. Ne. Jó, akkor még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Az igen. pedig evidensnek tekinthető, hogy egy diák azt is felismeri, még mielőtt átkerülne egy másik üvegbe, hogy abban az üvegben, ami van, abban nincs olyan folyadék, mint amilyen folyadékra neki szüksége lenne a másikban. Mert ugye ebben van valami önellentmondás, de lehetséges, hogy ebben tévedek, hogy valaki egy másik világot nem ismerve fogalmazza meg azt a hiányérzetét, amit alapvetően akkor tudhatna csak megfogalmazni, hogy azt a másik világot is ismerni. De lehet, hogy nem vagyok hát, az igazsak, hát, nem én úgy gondolom, hogy ezt... Érthetjük ügyemek, ott, hogy Igen, igen, hogy olvassa valaki másoktól, hogy a másik üvegben szüksége lenne valamire, ami nincs ebben az üvegben. Tehát nem hiszem, hogy személyes tapasztalat alapján, olvasás, uh -huh. most hát egy jó következtében, uh -huh. igen, fogalmazhatná. Fel is írtam én. magamnak, mert most már próbálom tanulni, ez a szóval, hogy eddig elkerülte el a, a figyelmemet. Köszönöm a rendelkezést, állást. Látja, most köszönöm. kizárólag erről volt szó, és pedig mennyi mindenről lehetett a volna beszélni. Azt kérdezem öntől, hogy jövő hét? Igen, vagyok. Akkor már itthon? Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Ha nekem végül mégis terhet, akkor szűnjön meg a gondja. Elnézést, minden mindenáron magával akarom beszélni, hogy ön gondterhet, miközben nem az. <síl> nem akarom átvezetni Keresen az utó oldalára, hogyha nem akar átmenni. Viszont halásra? Viszont Önök navrac és Tibort hallották. Közben lebonyolítottam a telefont, küldtem egy SMS-t, és most telefonálni fogok kis türelmüket. Kérem, elmondom, hogy hétfőn nagyon messzire jött ember lesz, este fél nyolckor elmondom azt, hogy várok jelentkezőket a két csaposokba, ez a Zugló TV, hogyha valaki egy civil eljönne, budapesti, az Zuglói még jobb, a harmadik nincs, most hirtelen nyitott az összembe ez is sokkal több, mint a semmi. Ja, nézzék meg a Pesti srácokon a velem való beszélgetést, ha érdekli önöket, és írják meg a véleményüket, ha van kukat gmail.com Csak nagyon röviden, mert ez nem egy beszélgetős misoro. Hello. Jó legett. Jó leget, Csak azt akarom, Babos Témé, ahol tetszben bajnok lett. Igen? De most igen. melyikben? A női párosban? Női, női párosban, igen. Akkor a, a vegyes páros még a, hátra a, van. A igen, igen. Jó hír. Jó hír, köszönöm. Köszönöm szépen. A műsort az Ogló önkormányzat támogatja. Kicsünk, jó reggelt, csak keresem a te kupacodat, ugye itt annyi papír van nálam, abban hordom az eszemet, hogyha ez a napkelte lenne, akkor egy gyárfás kirakna a stúdióban, azt mondaná, hogy ennyire nincs szükség, meg időse. akkor bekapcsolok, jó, lehet, <köhö> <köhö> hát? jó, karácsony Gergely vonalban. Ugye én egyensúlyozom, és ez mind a kettőnk szempontjából fontos, hogy országos és helyi problémák megfelelő arányban legyenek jelen, így aztán ma jóformán csak zuglóra koncentrálunk, a múltkori beszélgetés az zugló feletrepült, ma pedig landolunk helyben. Egyrészt nem tudom, tapasztalta, e hogy Várnai László a blogjában összefoglalta, mert újat nem tudott írni, de összefoglalta a tavalyi hiánylistát és egy hosszú írás tett közzé, amelyben ott van minden bűnöd, amit elkövettél tavaly zugló vezetése során. Találkoztál -e vele? <gül> akkor tőlem megtudod. Nincs benne új, tehát semmi sincs 2018-ról, de nem tudom, hogy hétfűbőnöd van, -e, vagy több, mint amit a lovas annak idején megénekelt a Gyónás című számában, de abban van egy ilyen hibalista. Ezt nem vette át egyébként az országos sajtó valamiért, vagy legalábbis én nem hát, tapasztaltam. Hát majd át fogja menni. Nem olvastam már neki logját, mert egyszer olvastam el egy a is és volt benne Hát a 20-nál abban a számolást, 20 súlyos tárgyi tévedés, és akkor ez arra, hogy ez nem, a, nem a, ez nem az a blog, amit olvasnom kell. Sajtótájékoztatón mutattad bevágó Gábor Zugló új átláthatósági biztosát 25-én, ami akárhogy is nézzük, tegnap volt. Szeretném azt megkérdezni, hogy miközben maga a szó, maga a név szerepel a szövegben, hogy a korábbi átlátósági biztos békefilászló jogász volt, aki a testület határozatának megfelelően végezte a munkáját, azonban a lakossággal a korábbi nál aktívabb és közérthetőbb kommunikációt szeretnétek folytatni, ezért szükséges volt a váltás. Most a kérdés az nem Békefi László mellett és vágógábor ellen, de valójában az a kérdés, hogy ha ennél részletesebben el lehet mondani, hogy a változásnak mi az oka, akkor azt köszönöm belét, vagy békefilászlóval mi történt. Békészi Lászlóhoz, továbbra is együtt dolgozunk más területeken. Ugye itt az, ez a feladat ugye azt a szélet szolgálja, hogy olyan módon működjön az önkormányzat, hogy minden közpénzzel kapcsolatos döntést uh -huh. az könnyen érthető módon és kezelhető módon. Ugye ez a te programodnak része volt? Ugye ez szolgálja egy rendelet, ami előír bizonyos feladatokat a hivatal számára, az intézményeink számára és az önkormányzatot szégeink számára. És ezeket a feladatokat egyébként 90%-os biztonságos sikerült ellátni, tehát van egyfajta, úgyis mondja, kultúra ebben az ügyben. A, a maladik 10% sem valamilyen szándékos dolog, hanem egyszerűen ez egy, egy folyamat, amiben megyünk előre. És akkor én azon vettem észre magunkat, vagy azt érzékeltem, hogy ahhoz, hogy ehhez tovább menjünk, ehhez olyan módon kéne proaktívan átgondolni ezt az egész kérdést, hogy mondjuk hogyan lehet egy költségvetés. Hosszú számsorait valahogy úgy prezentálni, hogy az emberek pontosan értsék, hogy, hogy tudják, hogy itt az érdekel, az ne csak egyszerűen megtalálja a rendeletet a honlapon, hanem, hanem mondjuk tudja azt, hogy akkor uh, zugló az összességében a mennyit költ mondjuk egészségügyre és akkor ebből mennyi az, amit mondjuk az állam ad, mondjuk az OEF finanszírozás, hogy hát OEF már nincsenem a jogutódja, és mi az, amit saját pénzből tesz be? Ugye azt nap, mint nap látjuk, hogy a sajtó milyen érdeklődést mutat, és azt is látjuk nagyjából, hogy milyen okból. Azt tapasztaltad-e, hogy éppen a programod megvalósulása okán a lakosság mindenféle sajtó iniciatívától függetlenül is mutat ilyen érdeklődést, amit te ki akarsz elégíteni? Igen, igen. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes folyamat. Én nekem a, az egyik leg, eh, hogy mondjam, alapvetőbb élményem a polgármestesség kapcsán az az, hogy ha az állampolgárokat helyzetbe hozod, tehát ad nekik információt, uh -huh. és olyan mennyiségben és olyan minőségben, ami, ami egy állampolgár számára, adekvált vagy megfelelő, akkor, akkor nagyon bölcsön tudnak dönteni. Nagyon, tényleg a kedvenc példám az, az összes közösségi tervezési programokban részt vettem, ahol személy szerint is ott tudtam lenni, az volt a benyomásom, hogy az emberek spórolni akarnak az önkormányzat pénzért. Tehát nem az van hogy elhívjuk az egyébként a környékvelő lakókat, mondjuk a vezérút kapcsán, hogy az önkormányzat nyers százmillió a érköztpályázat, hogy a, a vezérút környékét, a, tulajdonképpen a, a, a szervizút környékét azt így bezöldesítsük, és volt egy ilyen, hát, hogy mondjam, csilivédi terv, és jöttek a lakók, és azt mondták, hogy nem kell, ez túl sok, húzzuk le. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy amikor ugye vannak városok, mondjuk Bernben például minden évben a költségvetést helyi népszolgással erősítik meg. És amióta ez így van, azóta csökkent a városan és. Ez, Tudom, azt lehet a svájciak ilyenek, de szerintem az emberek ilyenek általában, és, és éppen ezért visszatérve a Gábor feladatához. Én azt szeretném, hogyha egy olyan ember végnézné tovább ezt a feladatot, aki nem csak ahhoz arra kellően precíz, hogy megnézze, hogy megvan-e minden szerződés a honlapon, és, és ki van ebolva minden olyan adat, ami, ami, ami nem nyilvános, mert személyes adat, hanem azt is mondaná, hogy a honlapot úgy kéne csinálni, hogy ott legyen egy fül, hogy könnyebben megtalálják, hogy ezt úgy kéne kommunikálni, hogy, hogy minden rendeletünknek legyen egy három, háromsoros összefoglalása, hogy akkor erről mit kell tudni, és mit hol talál. Tehát egy ilyen típusú uh, személyletváltást szeretnénk, egyfajta uh, hogy is mondjam, emberi nyelven való kommunikációt, ami, ami egy, egy nehéz dolog, mert ugye itt vannak erő, akik nagyon komolyan veszik a dolgukat, jogszobájukat ismernek, csak ezeknek a szellemében járnak el, és mondjuk, amikor én kiküldök egy levelet, nem én, hanem az adat az én egy levelet, hogy kap egy őt, nekem is úgy kaphat honnan, hogy értsem. Tehát ilyen típusú dolgokat szeretnénk csinálni. Nem mondom azt, hogy már hónapra itt minden más lesz, de ezt a munkát szeretnénk elkezdeni, és el olyan ember kell nekünk, aki a közösségi kommunikációban járat. Egy ilyen biztos egyébként rendelkezik valamiféle tímmel, vagy ő egy egyke? Abban az értelemben egyke hogy, hogy ő egy, a rendeletünk szerint megnevezett fedelős ennek a folyamatnak, de abban az értelemben igen, hogy bizonyos feladatokat, amik az ő neki kell ellátnia, azokat végül is abban az értelemben megosztottuk, hogy lesz neki assziszenciál hivatalon belül, tehát bizonyos dolgokat, mechanikus dolgokat. De, de úgy dolgokat. Ahhoz, hogy ő eleget tudjon tenni a feladatának, azzal gyakorlatilag a teljes önkormányzattal az ügyekkel és benne a személyzettel meg kell Persze, persze, persze, tehát, hogy ez egy nyilván neki majd kell egy... Hát ő azért elkezdte már ezt a munkát, tehát ugye ez a bejelentés most volt um, ilyen időpont ütközések miatt, de hogy ő már elkezdte a munkát a tavaly. Éjtény. Egy kérdés még ezzel kapcsolatban hazudtam, kettő lesz. Az, hogy te most már azért nem, a tojáshét talán már nincsen ott a fenekeden. Azt lehet-e látni, hogy egyáltalán nem azért, hogy valami umbuldát leplezzenek, de azt mondják, hogy a polgármester úr túl gyorsan tolja a bicilit. Ez ezügyben ez az önkormányzat munkáját érdemben befolyásolja és nem segíti, vagy pedig azt látod, hogy az önkormányzat megértve azt, hogy ez minek a céljából van, pozitívan alkalmazkodik ahhoz az elváráshoz, amit te megfogalmaztál ezügyben? De az elején inkább értetlenség volt, hogy, ez, hogy, ez, hogy, mi, hogy miért kell egy tízzelforintos tervődés is kilatni a hónapra. Ma már inkább azt látom, hogy ezt ugye elfogadták. Oké, okay, rendben van. A másik területe. pedig az, hogy ugye annak idején arról volt szó, hogy elindult egy ilyen kvázi versengés, hogy mi is karácsonyok akarunk lenni. Tapasztaltad de az, hogy ezt más önkormányzaktal is bevezették, mert amit én tapasztaltam, az inkább az volt, hogy a kezdeti lelkesedés aztán később nagyhult. Hát ugye van egy, egy kisebb kezdeményező kör, kisebb településeken, ahol elindult egy ilyen, egy ilyen mozgalom, Pázmánd, az egy ilyen az üvegfalú, vagy a mintafalú, ez egy Fejér-megyei kistelepülés, Csömörön is találkoztunk, a kisebb településeken van ilyen, és vannak települések, amik egyébként tulajdonképpen nagyon közel vannak, vagy, vagy teljes mértékben megfelelnek ezeknek a céloknak, és vannak olyan árasi honlapok, amik, amiket én nagyon iridlek, mert sokkal uh, ennek a célnak, az ennek a filozófiának sokkal megfelelnek, mint a miénk. Például a Boszló honlapja nagyon uh, első ránézésre nem, nem túl trendy, de hogy, hogy nagyon felhasználó Balár, mondjuk Budaős vagy a 13. kerület szintén uh, nagyon jól működik, de vannak egyébként uh, Fideszes települések is, tehát ez nem csak kizárólag egy ilyen politikai választóvonal szerint megy. Tehát uh, itt it lehet sokat tanulni, és uh, most tényleg itt, itt minden szempontból, most, most már ab, abban az elme kéne elmozdulnunk, hogy a kötelező köröket lefutva egy kicsit úgy, így a kommunikációs részét. Tehát, hogy például milyennek kellene egy honlapnak, ami, ami ezt a célt szolgálja. Mennyire látogatott egyetem? Uh, eléggé. Uh, ugye azóta, ugye nyilván nem is a honlap önmagában, um, hanem a, uh, tehát a honlapnak is van azért olvasottsága, mert gyakorlatilag egy hírportálként megy, hogy a helyi híreket ott meg lehet találni. És hát az uglói Facebook oldalon, amit mindenkit kérem, hogy hogy, hogy kövessen, mert ott sok információt meg lehet uh, látni, meg lehet találni, uh, az is hát most már elég népes számú, tehát ugye úgy kezdtük el, hogy a, a nulláról, és most azért jó a fő fölött van, és majd szeretném még ezt építeni, ugye a, tudom, hogy ez közhely, de azért egy fontos, hogy, hogy, hogy azért a közösségi, média, Facebook meg a minden más, azért azért nagyon nagy lehetőség a számára is, hogy viszont gyorsan, olcsón, de ingyen tudjunk kommunikálni a polgárokkal. Ugrunk egyet, maradunk regionálisak, ö, téma rengeteg van, egy előke lesz a mostani pár perc a fél kilenc utáni részhez. Spirki József tollából tegnap megjelent a 24.1 egy írás, aminek az a címe, hogy... A Demszki-kország cápái köröznek a zsíros parkolási biznisz körül. Ugye parkolással meglehetősen sokat foglalkozom elsősorban Ferencváros kapcsán, ezzel együtt nem biztos, hogy le tudnék belőle vizsgázni, de beszéltünk arról, hogy a parkolás, nem is keveset, ugye parkolásból adódó mennyi gond keletkezett, zuglóban, és nem kizárólag a végeredmény oldaláról, hogy hogyan kellett vándorolniuk embereknek, mert úgy gondolták, hogy igazságtal alakították ki a parkolási zónákat, hanem a maga a rendszer kialakítása is olyan volt, amivel kapcsolatban te többször is sokkal óvatosabban fogalmaztál annál, mint hogy általában szoktál. Spéki József tollából az utolsó bekezdés, amely egyébként, ez az írás egy felülnézetből mutat erre a történetre, tehát a mélységét tekintve nem olyan nagyon mély, de felülnézetből viszonylag jól mutatja, és azt mondja, hogy nem kevés anomália van, és ebben különböző rendszereket mutat fenn, fel, amelyek és itt most megállok a mondatban, nem akarok olyasmit mondani, mivel kapcsolatban később a helyre igazításra köteleznének, így fejeződik be a cikk. A Cooper család erős mszp és Fideszes kötődésekkel rendelkezett. Tudja arról volt hogy a Cooper családnak milyen érdekeltsége volt, volt, van, lesz e, a parkoláson belül A család egyik tagja 1990. márciusáig hornyul a kabinett főnöke volt a külügyminisztériumban 1995 és 1998 között pedig a BÁV RT elnöki tisztét is betöltötte. Cooper András azonos nevű unoköccse, pedig a Fidesz képviselője volt Kuperig. A hetedik kellett teljes parkolása mellett az első, 11. és 14. karbantartását pénz ürítését is végzik. E, valójában, hogyha átabotában, mert ha belekezdünk, akkor szerintem dílik. se fejezzük be. Jó, tudom, hogy ma képviselőtesület ülés is lesz, vagy ez tegnap volt? Nem, nem, nem volt. És nem is lesz? De, de, de, lesz, lesz de az elektroni mellettelenhez képest máskor mert azt, azt is kérdezem, mert a hollapon ugye nem szerepel annak a programja, csak egy ilyen, egy ilyen terv van azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi, mi a terv, és abban az szerepel, hogy 25-én, azaz tegnap kellett volna, hogy legyen, Igen. aztán 22-én tanárba készültem. Most visszatérve csak azt akartam kérdezni, hogy arról akkor van-e még mit beszélni, de ezek szintén nem, hogy valójában, hogyha egy felülnézeti képben kérdeznélek téged, hogy alapvetően mi az, amit te megéltél a parkolási tender kapcsán, beleértve, hogy ezt érvénytelennek minősítették, hogy büntetés kapott emiatt zugló, amilyen módon a szocialisták csatároztak a mindenkivel szemben, és ahogy ez ma működik, de terjeszkedni fog talán ezt a cikket Te is olvastad, olvastad? Nem, elkülöttem a ciket, mert el fogom olvasni, most volt. Szóval, hogy Mit gondolsz magáról a rendszerről, ami ma a zuglóban működik? Mi volt alapvetően az a kifogás, amit én itt most a rendelkezésre álló iratokból meg tudnék fogalmazni, de nem akarok hosszadalmas és bonyolult lenni? Hát nézd, uh, nyilván a parkolás egy olyan terület tekintettel arról, hogy itt az államodat, önkormányzattal van szerep kapcsolatban a, a, ez a piac, és ráadásul uh, egy speciális piac, tehát nyilván itt nincs óriási piaci verseny, én ezt érzékelem, vannak különböző cégek. Um, én um, ugye a parkolás ügyben um, érdemes adott két dolgot kettő választani. Azt, hogy a parkolást elkezd indítani, én ezt uh, vállaltam a választási programomban is szerepel, tehát ez rajtam csak azt lehetne számon kérni, ez nem lenne. Egy csomó mindent nem lehet rajtam számon kérni, például a zónák kijelölését, vagy a díjakat, vagy csomó minden mást, mert uh, ugye az, az, az nálunk egy örökség volt is, mivel ez egy hosszú engedélyezési folyamat. Nyilván nem akartunk újabb éveket, vagy akár egy egész ciklus várni, azzal, hogy újra neki futunk, hogy akkor milyen bízónák legyenek. Csak azért nagyon fontos tudni, mert mondjuk nekem vannak olyan emlékeztetőim a 2014-es választás előtt időszakról, ahol uh, uh, színeses alpolgármesterek verik az asztalt a fővárosnál, hogy mondjuk legyen a hétfényén fizetős a város a parkolás, és a lehető magasabb bizona legyen. Uh, majd utána olvasom a szóvalabban, hogy, hogy én, én, én büntetem a Budapesti autók sokat azzal, hogy hétvégén is kell fizetni a Várostigetben, tehát ezek az, az, van egy kikantériája, de hát mondjuk ez a legkevesebb. Ide tehát a parkolási rendszerünk kapcsán az fontos tudni, hogy, hogy pont ez a Várostigeti hétvégi parkolásnak a megszüntetése, vagy a bícsétés megszüntetése, ami önmagában persze egy, egy nem vitatható lépés, de hát azért ez nekünk ez megborította a parkolási rendszerünknek a, a, a, a bevételi oldalát, tehát... Ezt a részét értem, de... Igen, de most az... visszatérve, visszatérve a dolog, ugye az zuglóban minden közbeszerzés nyilvános két pályázónk, az első, első köben kiírt az valóban érvénytelen volt, ugye ezt, ezt a tulajdonosi bizottságunk írta ki, mi változtattunk a közbeszerzési szabályzatunkon, és most már a, a testület nagyobb közbeszerzéseket, és ő is zárja le. A testület túlnyomó többsége elfogadta ennek a tendernek a lezárását, ahol e, olyan nyert, amely összefüggésben hozható azokra a nevekkel, felolvastál. felolvasták. Én nem voltam meggyőződve arról, hogy ez a döntés e, helyes, e, tekintettel arra, hogy volt egy olcsóbb ajánlat, és ennek a kizárása... Egy másodpercre meg, amikor nem voltál róla megbizonyosodva, akkor valójában miről nem voltál megbizonyosodva, hiszen ezek a tenderek olyan bonyolultságra rendelkeznek, hogy ember legyen Igen. a talpán, aki ért hozzá és meg is Igen. érti. Na hát ezt akartam uh, hozzátenni, a következő mondatom az lett volna, hogy arról nem voltam meggyőződve, hogy az olcsóbb ajánlat kizárásáról szóló döntés, amit uh, a testület meghozott, ez mennyire megalapozott, hogy mennyire. Viszont, hogy azt is tudni kell, hogy az a cég, ami az olcsóbb ajánlatot tette, és végül is kilezzállva a versenyből, az a cég uh, az ingyenes jogolvasati lehetőséggel sem ért. Tehát nem arról van hogy nem ment el a döntőbizottsághoz, és nem fizetett be millió mondjuk egy két és kimenetelő hanem az úgynevezett előzetes vita rendezésről. Aki ezt is értem, de aki eltel... a parkolásra ma behatóban foglalkozik, és én ezek közé tartozom, az azt is látja, hogy ez egyetlen nem biztos, hogy azzal van összefüggésben, hogy nem neki volt igaza, hanem ez olyan külön alkuk létezését is mutathatja, Ilyen. amiről mi nem is tudunk, de létezhetnek. Hát ö, nekem is ezzel kapcsolatosan mindenféle sejtéseim vannak, de hát mondjuk sejtésekre ne alapozzunk. Az kétségtelen. Hogy az ingyenes jogorvos az lehetőséggel sem élt a cég, mondásom, először élet, aztán visszavonta. Úgyhogy, ez annál feltűnőbb. Hát most erre mit mondjak neked? Igen. De én ezzel, én ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni nekem, nekem. Én a szavazatomban ezt kifejeztem, és akkor ennyi vagy, megyünk tovább. Egyébként meg nem volt a testületen belül, eléggé egyedül voltam ezzel a ezzel az aggályommal, de adott esetben egy vág egy az, hogy a rendszer működik, az nem jelent semmi sem, mert ugye itt alapvetően arról van szó, hogy a rendszer működik, és jól működik, vagy a rendszer jól működik, és közben olyan emberek zsebét is gyarapítja, akinek a zsebét egyébként nem kéne gyarapítania. Ugye az alapvető kritika az mindig ezzel, fog, ezzel kapcsolatban fogalmazódik meg, de a spirk is pontosan ott, ott áll meg, ahol ez a történet elkezdődik. Hát figyelj, ezek innentől kezdve sejtések és incionációk, tehát ezzel a létszével a felelős politikus szemben nem tud mit kezdeni. Nekem az égatt a világon semmi indokom nincs arra, hogy, hogy én ebben... Hát ezzel óvatal kell bánni, mert azért vannak olyanok, akik ezen túllépnek, és aztán létrejön egy olyan háború, mint ami van Ferencvárosban. Persze, csak hogy, hogy mondjam, én felelős polgármesterként... Uh, csak ugye az a kérdés, Szenmilyen. hogyha van egy cég, amely a Ferencvárosban működik, és ott háború van, és ugyanez a cég működik Zuglóban, akkor hogy létezik az, hogy Zuglóban jó fiú, Ferencvárosban meg rossz? En egyébként nem nagyon én hogy ugyanazok, ugyanazokról a cégekről beszélünk, sőt, szerintem de, de, e de más a szolgáltatónálunk. De részint benne nem vannak ugyanazok a személyek. személyek, tehát ugye itt most ugye fel kéne festeni egy HVG-ben vagy máshol felmutatható, átlátszó felmutatható céghálót, amin ember nem ismerik ki magát vagy legalábbis van, aki kiismeri magát, és én is kiismerem magam, ha nagyon muszáj, de akkor egy hétig utána betegszabadságra megyek. Igen. Ö, nekem, nekem, nekem nincs felrajzolva az én szemeim előtt ilyen térkép. De nem mondd azt, hogy nem érted, amiről én beszélek. De te, te közösen értem, nem, nem, nem, nem, nem ostoba vagyok, hanem azt szeretném mondani, hogy nekem nincsen, és nyilván, ha lenne, akkor lépnem kellene, mert polgármester vagyok. Nincsen semmilyen ilyen információ, mert malácián nekem rossz érzésem kéne, hogy legyen. A rendszer működik, a, azok a beszélvési árak, amilyen árakon mi ezeket a készülékeket vettük egyébként a piacon, nem számítanak sem olcsónak, sem nagyon drágának, viszonylag korszerű eszközök, amelyek bizonyos típusú csalási... Jó, de hogy azok az, az árakban, azokban milyen védet? mértékben van beárazva az, ami eleve mások zsebét gyarapítja, vagy gyarapíthatja... Abbal tese vagy feltétlenül tisztában, hiszen csak azt látod, hogy nem nagyobb vagy nem magasabb annál, mint ami máshol van. De ugye ez a máshol magas, vagy az a máshol lévő szám is lehetséges, hogy magas ahhoz képest, mint ami optimális lenne. Hát igen, ezzel, ezzel, ezzel nem tudok vitatkozni, csak, csak azt érted az ember, nem tudálkozni a szavakkal. Úgyhogy úgy, azt tudom neked mondani, hogy, hogy amit mi meg tudunk tenni annak érdekében, hogy, hogy legyen piaci verseny, az az, hogy olyan tendeleket írunk ki, ahol el lehet indulni. Itt is volt piaci verseny, és egyébként úgy általában véve, hogy ez egy, ez egy nekem... Én azt pontosan tudom, hogy a korrupció kutatással kapcsolatosan a nemzetközi vizsgálatokban egy nagyon fontos indikátor, hogy hány olyan pályázat van, ahol csak egy cég indul. Mert ez egy kockázat. Sajnos túl sok ilyen pályázatunk van, én ezt látom, de hogy, hogyha van egy fajta kartel, vagy egyfajta megállapodási piacon, legyen az a parkolás, vagy éppen az építőipar, a, a lúgói polgármesterként én ezt nem tudom megtörni. Értem, csak ö, ha az egész egy kézben lenne, akkor talán, tehát önkormányzaté lenne az egész, és nem önkormányzat által, tehát ilyen bonyolult rendszer lenne, akkor talán átláthatóbb lenne, de ha meg lehetséges olyan feladatokat akarnék az önkormányzat nyakába rakni, amivel épp, hogy azt mondják, hogy le kell venni. Ha már itt tartunk, akkor a vágó egyébként megtartotta az átlátszóban való helyét. É, igen, itt nincs összeféletetlenség, ő itt megbízási megbizási dolgozik, nagyjából egy ilyen pénz pénzt kap ezért a munkáért, és... Öm, öm, nincs, Csak ennyi, nem, én ennél többet igen, nem akartam éget, kérdezni. Hogy, hogy azt nem tudom pontosan, hogy fog még az átnáton dolgozni, én szeretném a dolgozni, mert, mert az egész nem összeféletetlen, sőt, hát még össze is tartozik. Uh, ugye az átlátszónak a hozzád való viszonyulásáról korábban volt szó de ez nem kell, hogy az egész átlátszóra vonatkozzon ugyanakkor az átlátszó élőadásban közvetítette, mert fontosnak tartotta azt a szombati eseményt, amint te is részt vettél hát én egy ideig részt vettél, aztán már a a utcához gondolom nem vonultál át igen, oda már nem vonultam igen milyen tapasztalatokra tettél összött? hát hát um, mm, látszik, hogy van egy kemény maga a ligádban, itt ami kitart, szerintem nekik van igazuk. Nem tudom, hogy meddig jut el ez az egész projekt őszintén. Ott van a fejedben az, hogyha te miniszterelnök leszel, és most egy kérdés erejéig átugrottunk a nagypolitikába, akkor uh, György is Beredekel, ha találkozol, vagy bárlászlóval, akkor milyen beszélgetés bonyolítasz le vele uh, április 9-én, oké, okay, nem április 9-én, csak április 8 után? Igen, igen. Bármászónak elmondanám azt, hogy szerintem csodálatos intézményvezető, és a Szép Művészeti Múzeum és a Galéria vezetőjeként is számított a, a munkájára, de hogy a liget való építkezést nagyon gyorsan felejtse el, a még arást lehet, hogy megépíteném a Donzsan György út mellett a felvonási téren, ö, de más épületet biztosan nem építenék meg. És a meglévő építkezéseket leállítanád, és egy park rehabilitációra kerülne sor? Igen. Állatkert? a ház felújítása. Meg. Az állatkerti projekten nekem nincs bajom. A, abban a világban, ahol én vagyok egyébként, vagy én élek, ott, ö, ott azért túl, túl, túlzottnak, gondolják sokan a biodóm építést. Én ebben egy kicsit... Én, én hát én a liget ebben... védők, ugye azt, amit adresszáltak üzenetként, azt nem bár adresszálták egyedül, hanem Persányi Miklós is a címzettek között volt. Persze, mert Persányi Miklós ugye bekerült a, a liget projektbe és a park levitáció felelős biztosként miniszteli biztosként, bocsánat. De szerintem az állatkert bővítése, a biodóm építése, szerintem az egy jó projekt, szerintem az, az, az belefér abba, abba, abba léptékbe, ami ott van, és hát ugye nagyon fontos, hogy az egy rossz valósul meg, és bár generál forgalmat, de, de olyan parkoló kapacitással meg olyan turisztikai, annak világban egy, egy, egy, egy létező turisztika értéke, és az állatkert nem tud máshol bővülni, mint ahol most van. Tehát azzal nekem ebben az értelemben nincs bajom, én ezt a fővárosban is az ezzel kapcsolatos döntéseket mindig megszabadtam jó uh, De a, a, a Nemzeti Galéria az nem költözne át? Az semmiképpen nem költözne át. Éppen egyébként a, szabad egy kicsit ilyen primátra venni, hogy a bánnal nem sértődik meg, de pont a galériában voltam egy csodálatos kiállításon, a Kornis Péter kiállításon, ahol maga a Kornis Péter is tette, hogy magához a konkrét kiállításhoz, sőt az egyik fotóanyaghoz kellett a bánászlónak a nógatása, és ez tényleg egy csodálatos kiállítás, és hát küldtem egy sms-t a bánászlónak, hogy, hogy csodálatos volt ez a kiállítás, és hogy szerintem szuper van a Galéria várban, is, hogy ott is maradjon. És minden a múzeummal, aminek éppen most kezdték el az építését, illetve hát az alapokat most ott ki. Igen, igen. Hát én szerintem a mélyarásot meg lehet építeni, még arázsra lehet szükség, ha már ezen indult, nem egy gödör legyen ott. De én nem építeném ott meg a néprajzit, miközben az az épület a maga az a terv, az szerintem tényleg ötletes, tényleg szellemes. De a szellemesség és az ötletességeiben az tulajdonképpen a teljesen, hogy mondjam, értelmetlen hely származik. Ugye ott van a riget, ott van egy egyébként megcsontolt liget, hiszen pontosan tudjuk, hogy az a terület, ami most a, a, a Néprávágyi Múzeum területe lenne, az ugye az 50-es évekig az a liget része volt. És ott van az 56 emlékmű, amit én egyébként nagyon szeretek. És bizonyosan becsülöm, hogy valahogy belekomponálták, hogy ezt ne kellene és ebből lett tulajdonképpen egy szellemes tép és, és innovatív épület, amit ráadásul magyar tervezők építettek, vagy terveztek, ami azért fontos, mert nyilván ez egyfajta Bejelentkezés lehet a világ építészetében az, hogy van egy ilyen grandiózus épületünk. Ezzel együtt is szerintem arra ott semmi szükség. Miközben a Néplagi Múzeum ö, ö, problémáját meg kell oldani, de hát erre. Akkor még egy levegőt vegyem, egy utolsó kérdést tennék föl, mert azt nem hagynám ki. Ugye országos politika és téged alapvetően érint, illetve azt a formációt, aminek az élén vagy. Ugye Patyi Andrásnak az a megnyilvánulása, amely a Nemzeti Választási Bizottságoknak a jövőbeni tehát a pártunknak a jövőbeni tevékenységét azért érinti, hogy hogyan állítanak jelölteket, és amiről relatíve hosszabban beszélgettem reggel Filipov Gáborral, aki két témát tartott fontosnak, nem én tematizáltam azt a beszélgetést, az egyik Irán volt, a másik pedig Pati András telepi megnyilvánulása. Annélkül, hogy megszabnám, hogy mennyi időnk van rá, ha két percbe beleférünk, akkor azt megköszönném, aztán fölívlám Báskai Jánost, de hogy ez a megnyilvánulás belüled milyen reakciót váltott ki, azt nem feltétlenül hogy nem ismernéd. Ismerem, és nem tudom, mit mondott, én nem vagyok jogász, de hogy én a törvényt... Megmondom, ez a, a, a, megmondom neked, alapvetően egy kérdésre, azt, én azt kérdeztem, hogy akkor most Domokos László az állami számvevőszékben kapott -e egy pattársat, azt mondta, hogy igen. Hát a, a, a Választási Bizottság működése alapján teljesen ugyanabban a padban ülnek, ahol a, ahol a Domokos László, Polt péter és az összes Fidesznyik, tehát ilyen szempontból igaz. Ez a döntés szerintem egyébként. Hát nem tudom. Én, én megmondom hogy szintén én úgy olvastam a törvényt, ahogy, ahogy most a Választási bizottság támányzik. De én nem vagyok jogász, tehát ezért az én lélemény ilyen szempontból nem tökéletesen nem mérvadó. Egy dolgot tudok ebből konklúziónként levonni. Elsősorban, hogy az a fajta ellenzéki választási stratégia, ami, ami minden áron valami fajta külön utas indulás feltételez, az egy bizonyos szinten ebben a rendszerben egyszerűen nem működik, és, és értelmetlen, és, és visszafelésül el. Filippo magában nem pontosan F. ezt mondta, de a dolognak az a lényege, hogy szerinted a tegnapi megnyilvánulás a Patyi Andrásnak érdemi változást hozhat a pártok egymással való viszonyában, egész egyszer abból adódóan, hogy meg tudják ugorni a lécet ahhoz meg kell lépniük azt, amit korábban elvi okból nem tettek meg, most pedig gyakorlati okból azt kell, hogy lássák, hogy lehet, hogy ezt nem teszik meg, de akkor el sem jutnak a pályára. Hát az a kérdés, hogy érintés közvetlenül bárkit is. Tehát van-e olyan párt, ami arra készült, hogy felállítja az országos listáját, és aztán visszalélteti az összes jelöltjét, ami ö, de én, én, én nem nem, nem, nem, nem tudom, hogy ez azért nem befolyásolja a politikai versenyt. Mondom, hogy szívesen Ebből mondok csúnyákat a választási bizottságról, hogyha ez a feladat. Nem, nem, nem, egy ilyen feladat. Nem, is lesz. nem, nem, én csak azt akarom mondani, hogy én ennek a döntésnek olyan óriási jelentőséget nem tulajdonítok. Aki e, ismeri ennek a rendszernek a működését, és felelős politikusként ebben a rendszerben próbál. E, reális politikai stratégiát csinálni, annak ez a döntés sok problémát nem okozhat szerintem. Nagyon szépen köszönöm a közreműködés, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, én is. Én is. Karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Tudják, hétfőn nagyon messzire jött várok jelentkezőket a Zugló tv -be és hát nagyon sok időm arra, hogy feleslegesen dumáljak, arra mondjuk egyébként se kéne, hogy legyen, de a mai rend az úgy van, hogy már csúszásban vagyok, már Bácska Jánossal kéne beszélni, nem ne felejtsék kilenc órától dobreklárával beszélgetek, utána pedig el kell, hogy menjek, úgyhogy fél tízkor nagyjából véget fog érni a mai műsor. valaki most telefonál, ahogy egyébként az előző telefonálót adta, és beszámol hazai sikerekről, Ugye tíme a győzelméről volt szó női párosban, azt nem fogom visszautasítani, de külön nem biztatom önöket. Ez a sok duma mind azért van, hogy megtalálják egy telefonszámot. Jó reggelt! A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lehet? A vonalban Bácskai János. Tegnap én elértem Spirit Józsefet, mert láttam, hogy önök is keresték. Én kilenc órára beszéltem meg vele egy interjút hétfőn. Súper. <síl> Egem... -hát. <síl> Szóval ahogy én kiveszem, ugye én ismerkedem ezzel a problematikával magánbeszélgetéseket is folytatok, amelyeket itt most nem tennék közzé. Azért azt látom, hogy ez a fővárosi parkolás, ez megérne, ahogy ezt szokták mondani, egy misét, de nem Ferencváros kapcsán, hanem, hanem egyáltalán a létezését illetően. Hiszen amivel a 444.hu és a Ferencvárosi Önkormányzat parkolással kapcsolatos vitája kevésbé foglalkozik, azzal például foglalkozott a Spirkfélecik is, illetve a Spirkfélecik foglalkozott vele, amely ugye azt mutatja, hogy ez kerületeket átölelő probléma, és nem arról van szó kizárólag, hogy... Hát mennyire a kerületek átölelik Budapestet. Hát egyfelől, másfelől pedig azt mutatja, hogy itt ugye a Demszkire való utalás az arról szól, hogy ez egy nem egy öt éves, nem egy egy éves, nem egy két éves, nem egy négy éves, nem egy tíz éves, hanem egy nagyjából húsz éves, vagy talán annál is régebbi probléma, és hogy ennek a megoldása az nem bácska János kezében van, hanem nagy valószínűséggel, ezt vagy a törvényalkotónak kéne megváltoztatnia, vagy a fővárosi önkormányzatnak kéne egy olyan döntést hoznia, amilyen döntés nem született, mert a spirkféle cikk anélkül, hogy mélyebben ásna, mert ugye a 444.hu az mélyebben ás, a spirk meg felülmutatja mutatja az egészet, tehát ha tetszik, akkor kiegészítik egymást, de ebben a vonatkozásban ez nem teljesen pontos, mert azért a kettő között eléggé nagy távolság van, tehát ott még egy csomó dologról kéne beszélni, de itt valójában, ha egy mondatban kéne összefoglalni, hogy mi a probléma, akkor azt én ma úgy fogalmaznám meg, hogy az a fővárosi rendszer, ami mint mechanizmus, ami a fővárosban működik, az nincs jól kitalálva. Nem rosszul működtetik, mert hogy lehet tapasztalni, maga a működtetés az a szisztémából adódik, de a szisztéma teszi lehetővé, hogy így működjön, a szisztémán pedig nem változtatnak, így aztán lehetnek olyan haszonélvezői, akik egyébként a szisztéma struktúrájából adódóan élvezik ezt a hasznot, ehhez a szisztémához pedig, ahogy én tapasztalom, az elmúlt időben senki nem nyúlt hozzá. Én nem egészen így látom, polgármester polgármestertársam előbb beszélt, kerülgette a témát, mint macska forrókását. Én szerintem ez, mivel, hogy törvényben van szabályozva, ez nem Budapest probléma, a probléma, ez teljesen országos jelenség. A törvény teljesen világosan rendelkezik, az önkormányzatokhoz kell minden forintnak befolyni. Ez egy elég tiszta képet, én szerintem ebben nehéz belekötni. És innentől kezdve viszont ki vagyunk szolgáltatva idézőjelbe, mint ahogy minden más ki van szolgáltatva, minden más közbeszerzési rendszer, a úgymond szakmának. Ki ért ehhez a szakmához? Meghirdeti bármelyik önkormányzat, lásd, zugló, hatodik kellett, hetedik kellett bármelyik, Ferencváros, meghirdeti az egyes szakmai feladatokat, és, és aki talál, és aki a legjobb ajánlatot adja. Jó, e, e, az, a, a fel, egyébként a parkolás, mint olyan, 27 lépésből áll. Nem állítom, hogy minden 27 lépésre külön céget kell alkalmazni, de jó, van egy minimális szám, talán 5, amit önkormányzat az életben nem fog tudni ellátni. Pont ezt akartam kérdezni, pont erre vonatkozott a kérdésem, nem hogy... Nem tudunk vajon... automatát gyártani, nem tudunk pénzbe, vagy misoda ellenőr szervezés, hát próbálkoznak itt-ott. Jó, automatákat a cégek se gyártanak, hiszen ezeket az automatákat ők is valonnan beszerzik, ezeket nem ők gyártják, de az, hogy kizárólagos önkormányzati feladat legyen, azt meg tudom érteni, hogy az egyik pillanatról a másikra nagyon nagy feladatot jelentene, de ki tudja, nem az lenne a Gordius-i csomó átvágása. Hát de ez itt olyan komoly szal... hát, házat sem építünk. De a kérdés az, az hogy önkormányzat... ez a házépítéssel azonos feladat-e? Ezt nem tudom megítélni. Ha én azt mondja, hogy igen, akkor elhiszem önnek, de a tapasztalataim ahhoz kevesek, hogy ezt egyedül meg tudjam ítélni. Hát mikor egy önkormányzat házat épít, mondjuk 13. kellett, vagy mi 30 éven keresztül társaság, vagy mi vár a város rehabilitáció mennél híresebb, értékesebb, mértékesebb nincsen. Hát nem az önkormányzat építi meg, ö, rehabilitálja a házakat, cégek. Szakcégek, magas és mély építésben gyakorlott szakcségek. Jó, ezt én értem, de valójában mégis magával a rendszerrel szemben az a kifogás, és most teljesen mindegy, hogy melyik cégről van szó, és teljesen mindegy, hogy melyik kerületről, hogy valahol lukas, vagy több luk is van rajta, és olyan pénz folyik ki rajta, amin, amilyen pénznek azon nem lett volna szabad kifognia. És akkor nagyon eufémisztrikusan fogalmaztam, ezzel a kijelentésemmel szerintem ön sem vitatkozik, hogy valójában ez a kritika. Hát ezek észrevételek. Kritikák észrevételek, de nem nyert bizonyítást, hogy hogy... Hát bírósági ügyek vannak. Hát persze, de hol a végig? Meg ki bizonyítja, de ez a, mindig ez a mi mennyi. Mennyi, mi mennyi. Tehát van egy adott feladat, adott szakfeladat teljesen miről beszélünk, amit az önkormányzatoknak adott esetben meg kell oldani, de teljesen mindegy, hogy kinek. Hogyha a magánszektorban is valaki meg akar oldani valamit, autót akar építeni, akkor nem mindenki tud autót. Jó, az de a Spiritféle cikk ugye egy bonyolult levezetéssel, anélkül, hogy azt itt most megismételném, ugye azt mutatja, hogy a Ferencvárosi Parkolás bizonyos elemei, meghatározó elemei jelen vannak zuglóban is, és akkor az ember nem érti, hogy azok a Ferencvárosi anomáliák, amelyek vannak, azok vajon zuglóban miért nincsenek. Ott vajon ugyanez a cég, vagy ugyanennek a cégnek meghatározó eleme, miért nem működik, úgy, mint Ferencvárosban, ha pedig ugyanúgy működik, akkor ott nem emelnek abval szemben olyan kifogásokat, mint amilyen kifogásokat Ferencvárosban emelnek, téve hogy a Ferencváros kifogásoknak mennyi része megalapozott, és mennyi része nem, és akkor nagyjából egy olyan kérdés fogalmaz aztán meg, amire ön 9 óráig egyfolytában tudna válaszolni erre az egyetlen kérdésre, de lehet, hogy 9 óra se lenne elég az a 18 perc. Nem, nem tudok minden részletre válaszolni, mert egyrészt a felvetések, ha csak a hamisa baba, illetve a jegy, vagy nem Hamisai egy kérdéstől indulunk a, az adósságkezelésig, a követelés kezelés, a behajtás a különböző részfeladatoknál. Hát ki tudja életet, a piaszt tudja, hogy hány cég van, aki egyáltalán ért hozzá. Lehet, hogy van olyan eh, elemebben a 27 lépésben, úgyis mint parkolás, onnantól kezdve, hogy az autós megáll, eh, hogy melyik rész feladatra egyáltalán hány cég van. És ezek a cégek eh, átalakultak közben, nem alakultak át, eh, fejlődtek, nem fejlődtek, van új szereplő, nincs új szereplő. Ezzel mi nem nagyon tudunk foglalkozni. Mi kírunk pályázatokat, közbeszerzési pályázatokat, is és azok lefolynak tudomásom szerint probléma nélkül. Jó, de közben olyan anomália is van, ami mondjuk önt nem érinti, de az egész rendszerre azért mégiscsak árnyéként borul, ö, hogy a hetedik kerületben két hónapja decemberben jöttek rá, hogy az ottani parkolási cég öt éve törvénytelen viszi a parkolásra, ez csak nonszensz. Hát az hát mennyire izgalmasabb, mégis Ferencvárossal ö, foglalkoznak sokkal többet, Miközben a valoriza rendszerrel kéne foglalkozni is a. Hát az e, pont, erről kérne. beszéltem a legelején, hogy vajon a rendszerrel miért nem foglalkoznak. Pertő értem, hogy van törvényi szabályozás. Az is értem, hogy ezt önkormányzati feladatnak adták meg, de valami még stimmel benne. Hát, oké, de ami törvényes, azt is lehet piszkálgatni, megkérdezgetni, hogy miért nem olcsóbb. De azért az mégsem Járja, hogyha öt évig valahol nem volt törvényes. Az, az miért nem volt törvényes, Jó, hát nem törvényes? én most áprilisig nem fogok tudni, a hetedik kellettel el szerződést kötni hozzátéve, hogy én Vatamány Zsoltot... Azt nem is tudom, a, a Bencebét kerestem még talán annak idején, de aztán már ő sincsen ott a vagyongazdálkodásnál, tehát most nem tudok újabb önkormányzatot vállalni, tehát nem, nem tudok azzal foglalkozni, de, de a dolog ez mégse a kejfejási problématikája, hanem az a kérdés, és, és ez az egyetlen igazi hiányérzélet a spirc kapcsolatban, hogy az felülről karcolja, a 444 alulról karcolja ezt a problémát, és közben a politikusok szintén ebben a két közegben vesznek el és ott, ahol a szakad, ahol az egésznek az érdemi részéről lehetne beszélni, a kereszteződésről, ott viszonylag kevesen nyilvánulnak meg. Igen, ja, de karácsván sem tudott többet mondani. Mert ugye itt az ember nem tudja eldönteni, és... hogy valaki nem tud, vagy nem akar. Ugye nekem voltak olyan beszélgetéseim parkolás ügyben, amelyek mind mikrofonon kívül bonyolultak és ahol szintén nem olyan beszélgetések voltak, amelyeket én egyébként közre akartam volna adni, leginkább azért, mert az vala tudásanyaggal önállóan nem tudok megjelenni. Ugye nekem ehhez meg kéne értenem az egészet. Attól meg távol vagyok. Hát ennyi sok év alatt sem állítom, hogy én minden apró részletét megértettem a parkolásnak, én azt látom, ameddig az én kompetenciám és döntési kompetencián terjed, mint polgármesternek, mint egy képviselőnek, a nálunk 17 zuglóba, talán 20-valahány közül, hogy ameddig az ő szemük tudású képességük ellát, mégiscsak dönteni kell bizonyos helyzetekben, pályázati kiírásokban, itt nincs mese, tehát azt nem lehet, hogy nem tetszik, nem jó szaga van, és a többi, és a többi nem döntünk, mert a parkolás az egy elég olyan értemben veszélyes üzem, hogy forgalom... Szabályozó van Aztán is teljesen értem, van. de én anélkül, hogy lófejet akarnék kapni, kényszer, az... azt értem, de, de, de végül is én még azt is vállalnám, nem szívesen, hogyha valaki egyébként úgy mesélni el az érintettek közül ennek a működését, hogy azt mondja, hogy én erről sohasem beszélhetek, mert egyébként egy lófejet kapok az ágyába, de egyszer is mindenkorra megérteném azt, amit ugye nem fogok tudni érzékeltetni, de azon kevesek közé tartoznék, aki tudná, hogy mi az igazság, mert jelen pillanatban azt látom, hogy mindenki a maga érdekében szólal meg, a parkolótársaságok, a polgármesterek is az ellenzéki képviselők is, akik egyébként az igazság másik részét a saját érdekükből adódóan, vagy nem tudják, vagy nem akarják megjeleníteni. De akkor maradjuk egy olyan résznél, ami konkrét, és ami nem egy ilyen átabotában való beszélgetést tesz lehetővé, független attól, hogy itt is megszólják időnként a ház elejét. Ez pedig ugye az, hogy ha jól látom a számokat, mert én már időben teljesen összekuszálódom így péntekre, hogy tegnap volt közgyűlés hát Igen. Igen. ahol egyébként a parkolással kapcsolatban is született döntés végül is született döntés? persze, hát elég jól egyben van az a testület ahhoz, hogy döntéseket tudjon hozni eddig mindig sikerült így van egy, egy, egy kettő, három, négy mert tele van az asztalon papírral próbálok én is Készülés körbe rakni, bár hát ugye itt kiszámíthatatlan, hogy miről fogunk beszélni, de ebbe beletrapáltam. Tehát négy pontról áll a javaslat, ami tovább viszi a fonalat, lesz még egy harmadik döntésileg is. Ezt a négy határozott javaslatot végül én is megtaláltam, hiszen ezek nem más, mint hogy a felek közös megjegyzés útján. Azt kérdezem Önt, hogy ennek a felelőse részint Ön, részint Vörös Attila elnök Vörös Attila elnök minek az elnök vezérigazgatója? Van egy ö, ö, ingatlan fejlesztő a Minek Ferencvárosi, hát hagyományos ö, elnevezésén, szeme 9 uh -huh. ZRT, ami többek között ö, a parkolást is átvette, a parkolás felügyeletét is átvette mert itt ugye arról van szó, hogy a Fair Park 2010 KFTV, és igyekszem nem túl vet, sok nevet mondani, mert én ismerem azt az effektet, amikor az ember egy műsort hallgat vagy néz, és azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, én értem, hogy ezek nagyon okosak, de annyi ő adatot mondanak, hogy azt én nem követem átnék a Music FM-re, és én nagyon szeretem, hogyha a Music FM-et hallgatják, de azt nem szeretem, hogyha róla azért kapcsolnak el, mert nem tudnak követni. Ugye, ott volt egy meglehetősen furcsa, és önállal is, hát nem mentesen, már szíves elnézést, hogy ilyen szépen fog nem ezért kell elnézést kérni, hanem ez nem biztos, hogy még ez is önnek megfelelő lenne, ugye decemberben, amikor ez a cég közölte, hogy hát itt annyira bántja a sajtó, hogy ő köszöni szépen az volt önök... a negyed, negyedik pont, tehát azért nem az volt az első és legfőbb ok, de mondjuk a negyedik kényszerű. Igen, tehát az, az, az a év. levél, amit akkor ismertettem a nagy érdeművel, azért az a levél nem 12 egy tucat. Hát nem, annak ellenére, hogy sokan azt gondolták, hogy én nyitam. Látja, sok minden eszembe jutott, de hogy ez az ön munkásságának a része, az nem... Mert Volt hát, olyan, aki meggyanúsította ezzel? Kell, hát el kellene járni képviselődettel tűlésekre, és akkor hallana, igen. Jó, hát akkor igen, én, én, igen, igen, Annyi helyre el kéne még mennem, oda mind elmegyek a... Hát nem állítom, hogy ez lenne a legizgalmat. De nem, nem nekem teljesen igaza van, csak... Tehát aztán... ajánlottuk az állatok farsangját, mint koncert, mert itt lehet, hogy a Szóval ott tartunk, ugye, hogy ők köszönték szépen, nem akarták folytatni, amiből következően létrejött egy szituáció, hogy új parkolási céggel kell szerződnie valamikortól az önkormányzatnak. Ez többé-kevésbé pontosan mondom. Igen, igen. És ennek az átmenetét szabályozták most, végülis ami a 2018 februári rendesülés és határidőt állapítottak meg, az a februári időpont ott valójában minek adtak határidőt? Hogy a megállapodás a testület által meghatározott feltételek érvényesüljenek a közös megegyezésben. Tehát a közös megegyezés az nem egy egyszerű műfaj, de legalább olcsóbb, mint a... a akármelyik fél által felmondott ö, is Most arról beszélgettünk, esetben. hogy azzal a céggel, amelyekkel eddig együtt működtek, azzal békében tudjanak elválni, és nem kell ilyen bíróságra menni az ügyben, hogy a gyereket ki milyen gyakran láthatja, és mennyi legyen a gyerektartás. Hát Hát ne és közben fenn kell tartani a parkolási rendszert, hiszen... annak a rémáma is felmerül, vagy az szerződési kötelezettsége a volt cégnek, hogy egész addig, amíg valaki át nem veszi tőle, addig neki csinálnia kell. Csinálnia kell, de az ha teljesen megbolondulnak, vagy hogy fogalmazzak, akkor itt hagynak csapatpapot, papot. Aztán... És akkor mit csinálnának egyébként ebben a képtelen helyzetben? Hát gondolom akkor a saját eszközeinkkel köztölet, feszgyelet, polgárőrség, egyéb más kerületektől kölcsönben. Valamilyen módon próbálnánk fenntartani egy rendszert. A felek közös megegyezés útján megszüntették a megrendelő által ugyanahogy a lefolytatott közbeszélés eljárás alapján nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés a számított második naptári hónap utolsó napjáig. Magyarul ha ő szerződést köt velem ez ügyben, akkor az előző partnernek még két hónapig üzemeltetnie kell, addig én ezt kvázi e, betanulom. Hát igen, de hát az ügységnek azt, azt, azt tudni kell, tehát nem csak azt mondom, hogy az első pont, pont az erről szó igen, igen, igen, igen. Azt kérdezem, hogy mikorra fog megszületni a pályázati felhívás? Hát a közeljövőben még, hát talán ebben a hónapban, ha jól emlékszem, a szakértőink ezt állították, hogy ebben a hónapban... Ö, az ezzel kapcsolatos tízik. mondatot olvastam, de azt árulja el nekem, hogy abból a mondatból úgy tűnik, mintha ez egy bonyolult dolog lenne. Hát, ö, mint a, az eddigi mutatja nem egyszerű minden uh, újságcikknek most viccelek persze, tehát hogy az összes uh, törvénynek uh, megfeleljünk, és még véletlenül se bukjunk el a szerzési időnk több Második pont. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató a vállalkozási szerződés megszűnésének időpontjai köteles a vállalkozási szerződésben ít kötelezettségei szerződés szerűen teljesíteni. Harmadik pont az eljárás nyertes ajánlattevőjével, és a megrendelővel abban is együttműködik, hogy nyertes ajánlattevő zökkenőmentesen a parkolási szolgáltatók folyamatossága mellett tudjon a szolgáltató helyébe lépni, és a megrendelő által átvételre kerülnek, és ennek során az ellenértéket úgy kell megállapítani, hogy annak értéke ne haladja meg a és parkolás üzemeltetési szerződésben megállapított szolgáltatási díj kétszeresét. Most én mindent értettem, ezt a pontot nem. Ugye ez még mindig nem a jövőről szól, hanem a jövőnek arról a részéről, hogy hogyan számol el ön azzal a céggel, amelyikkel eddig kapcsolatban volt. Jól beszélek, ugye? Igen. Itt valójában Igen. arról van szó, hogy ez a cég megtehetné azt, hogy fogja magát és a parkoló automatákat leszerel és elviszi haza, mert mondjuk való máshol telepíti őket, de ez nem túl életszerű. De az, hogy a megrendelő által átvételre kerülnek, és ennek során, mármint hogy a működtetéshez szükséges technikai eszközök, hogy átvételre kerülnek, ez szintén borzasztó, mert átveszik őket, átvételre kerülnek, de mindegy, hát ez már maradja így ebben a fogalmazásban. Nézze, van a Józsefati lakótelepet oda kötőjelet kell az atila és a lakótelep közé tenni, mai napig nem tanulják. Ne. És ennek során, de azt, hogy az ellenértéket úgy kell megalapítani, hogy annak mértéken ne haladja meg a jelek hatályos parkolás üzemeltetési tárgyú vállalkozási szerződésben megállapított havi szolgáltatás, Kétszeresét, ez hogy a frászkúnyhóban van? Hát ezeknek a technikai eszközöknek az amortizált értékét hogyan lehet megfeleltetni valamilyen havidíja? Ezt nem értem, mert segítsen nekem, ha őre ezt érti. Sz szakértőket fogunk felkérni. De mégiscsak ez, ez van benne. Kétszeres? Hát persze, Hogyan jön pont a kétszeres? Mert, hogyha mi bontottuk volna föl egy oldal szerződést, akkor ennyit, így is, úgy is fizetnünk kéne. Tehát erre mondtam azt, hogy a közös megegyezés, ha bonyolult is, de legább legyen olcsóbb. Jó, de ez, ez honnan lehet tudni, hogy ebbe ő belemegy? Tehát miért kell neki ebbe belemennie? Honnan tudjam én, hogy az ő kára nem ennél nagyobb? Hát, ezekhez hát az, hogy mennyi ennek az üzemeltetési díja, és, és hogy megegyezés. ezek a gépek mennyit érnek, ezek ilyen módon egymással megfeleltethetők ezek szerint? Igen, hát a szakemberek azt mondják, hogy bőven belül kell rajtalan. Azt én értem, hogy belül kell, hogy legyen, de azt kérdezem, hogy ez a kettő egybevethető? Az egyik nem körte, a másik pedig a paksi atomerőmű? Nem, hát egy szerződésnek vannak, ö, én megint csak a laikus beszél belőlem, vannak forintális... Azért már kettő közül hadd legyek én a laikus. Nem úgy, ö, szerződés, szövegezés, felbontás... Ha azt értem. Jogi korlátok, az én fejemben ez úgy áll össze, hiszek mindig a szakembereknek, én csak legfeljebb egyészekkel vitatkozni más szakmabeliekkel hát Talán lesznek majd olyan témák is, de most éppen nem az van, sajnál. Hát az illatos útnál volt. Ott el is, el is vesztették ezeket a szakmai vitákat rendre a felek, de hát kevés, kevés a dicsőség. Az eredménye fontos. Tehát, vagy kevésben a dicsőség a fontos. Tehát itt ugye a közös megegyezésnél ha, ha jól értettem, hát kell a másiknak a, a beleegyezés, és valahogy meg kell győzni a másik felet, hogy mi E felül nincs kétsége. elnézést, én ezt értem, de az, hogy a parkolás üzemeltesés és tárgyú vállalkozás szerződésben megláppalhatott havi szolgáltatási díj, tehát én nekem most ugye tudnom kéne, hogy mennyi ez a havi szolgáltatási díj, azt megszorzom kettővel, és hogyha az. Tehát ennek a duplája hogyan fedezi azokat az eszközöket, amiket nekem egyébként át kell adnom, ezt el nem tudom képzelni, hogy ezek hogyan állnak egymással arányban, vagy miért pont így kell, hogy egymással arányban legyenek, függetlenül attól, hogy értem, hogy az önkormányzat minél olcsóban szeretné ezt megúszni, de hogy én, mint az eddigi üzemeltető, nekem ez hogy áll érdekemben, erről halvány dumsztam nincs. Erről meg majd a tárgyalás, meg a hogy a COVID magaddal és addal a piacon, ha tudod akkor csak jobban jársz, ha itt hagyod, ennyi és ennyi Hát körülbelül így, így megy a alkudozás. Mivel jó, de ez, ez nem zsarrólás? Hát az, amikor ezt mondja az önkormányzat a parkolás, parkolás hát üzemeltető viszont, cégnek. Hát viszont is az lenne. Mm -hmm. Hát azért hát az hogy tudja, hogy önkormányzata... szívesen elmennék egy ilyen tárgyalásra, miközben szerintem nem nagyon lennék kívánatos Én se szoktam ott lenni, de... Most én meghívattam magam, igen? igen? Na jó, de egy... Terződés, felbontás, illetve egy, egy közös megegyezés. Jó, a hát itt ugye az azt mondaná a hompola és más öntudatos ember, még nálam is öntudatosabb, pedig az nem könnyű, hogy közpénz, akkor pedig hadd menjek be. Hát, akkor mondjanak jobbat. Hát most, hogyha én beírok egy forintot, akkor még rosszabb, mert akkor számon kérik rajtam, hogy hon, honnan tudtam előre, hogy 89.323.426 forint. Jó, hát egy, egy én a spirk folytatom ezt kilenckor, de keresen. attól tartok a cikke alapján, ő se fogja ezt érteni, mert hogy ő egyébként ezt meg felülnézetből láttatja, uh, itt a pont hunak és a spirk kéne egyesülnie, ami nem lenne egy olyan nagy szám, mert valamikor cégnél dolgoztak. Igen, de attól, hogy egy önkormányzat fordul a közös megegyezéses szerződésfelbontáshoz, úgy emlékszem, hogy ez nem, nem első a világtörténelme, és attól, hogy közpénzekről van szó, használatos metódus. És attól még lehet vigyázni. Mondjuk azt, hogy értem, de, de csak azért mondom, hogy tovább tudjunk menni. Azt kérdezem öntől. De ön akkor azt állítja, hogy, hogy egy önkormányzat nem alkalmazhat közös megegyezést, mert közpénzekről van szó. Könnyörgem. Könyör, én ilyet egyáltalán nem mondtam, én a mértékéről veszek, dehogy nem, azt csinál, amit a jogszabály lehetővé tenni. Én csak azt mondom, hogy hogyan tudja azt mondani, hogy egyébként ö, a, az, a, az ellenértéket úgy lehet megállapítani, hogy ez ne haladja meg a szerződésben megállapított havi szolgáltatási díj kétszeresét. Ezt nem értem. Dehogy nem. Mert ha egy oldalon bontottuk volna föl, akkor ö, helyből kétszer a helyből azt a kétszeres értéket kellett volna kifizetni. Ezért is jobb, hogy nem. Mert van esély arra, hogy jobban járjon az önkormányzat. Jó, egyenlően kész a mai kapacitáshoz, ennyit tesz lehetővé. Nem szeretem, hogy a hallgatók most azt mondanák, hogy ők értik, én még mit nem értek, és azt pedig nem óhajtam megkérdezni a hallgatók, hogy értik-e, mert ezt nem fogom feltenni e, ilyen népszavazási kérdésnek. Akkor, amikor megszületik, majd a pályázat, akkor az egy nyílt pályázat lesz, azon az indul, aki akar, és hogyha netán véletlen, a most öntudatában sértett cég úgy gondolná, hogy indulni akar, akkor annak semmi akadálya nincsen. Természetesen is nem tudok kizárókról. Mint ahogy az sem valószínű, hogy egyébként aki elnyeri, az az anyagi szolgáltatásait tekintve, kimagaslóan többet kaphatni, hiszen az ember azt feltételezné, hogyha eddig minden jól működött, tudom, számosan gondolják, hogy nem így működött, de akkor magában a díjban, vagy ugyannyinak kéne lenni, mint eddig, vagy olcsóbbnak, hiszen semmi se indokolja, hogy drágább legyen, hiszen alapvetően szubjektív okok miatt mondták fel a feszülés, részint pedig hát, e, e, alkalmazott hiányában, úgyhogy, e, úgyhogy annyiban lehet rajta változtatni, amennyiben egyébként az alkalmazott a költségét lehetne hozzáadni, ami nem tudom, mennyivel drágítaná meg. Ez a kockázat benne van, de hogyha a jelenlegi fél nem akar velünk együtt dolgozni, akkor rá vagyunk. Na, azt kéne. én értem, azt én értem, de hogy egyébként önök is olyanok-e, mint az építőipar, amely kintelen tudomásul venné, hogy a kapacitás hiányból adódóan egyharmaddal emelkednek átlagosan az árak, hogy egyébként egyáltalán nincs kizárás. Hogy... Mennyi idő alatt ez a kérdés, mert én is azt hallottam, hogy havi kétszázalékkal. Nagyjából Tehát, hogy egyébként egyáltalán nem kizárt, hogy az új partnerre az önkormányzatnak többért fogja csinálni azt, amit egyébként a jellegített. tett. Nem tudom, hogy ez a havi 2% mennyi, ami az iparban ennyi, az mennyi a parkolási. Hát ahhoz csak meg kell nézni, mennyi a havi szolgáltatási díj, és azt meg kell szorozni ennyivel. Innen fogjuk folytatni. Nem állítanám, hogy minden tökéletesen értek, de miután ön készségesen rendelkezésre áll, egyszer talán megértem, és afelől nincs kétségem, hogy lesz újabb és újabb kérdés, hogy aztán a 24.hu hogyan fog eleget tenni a helyreegezítási kérelemnek, amit tegnap megfogalmaztak, és amit volt módom olvasni, azt majd tapasztalat. Fogom. Én a dolgozó népet annyival tudom szolgálni, amit most tettem, és hogy Spirk Józseffel hétfőn folytatom. Egy dolgot én megígérhetek, tehát azzal ne számoljon, tehát én nagyon sok mindent csinálok, a Ferencvárosi parkolást az önnek kell megoldania, én erre nem vállalkozom, tehát én nem fogok indulni. Tehát ha nagyon szeretné, tehát azt mondani, hogy a fiala annyira jól csinál a műsor, hogy biztos a parkolást is ugyanígy csinálná, csalódnia kell, nem fogok jelentkezni. De ezek szerint ezekkel a beszélgetésekkel, akár velem, akár mással ez ügyben lehet, hogy segítünk. Én ezt a lehetet aláhúznám, és haladnék a lehet törléseig, de egyedül a leheten nem léptünk túl. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és nem állítanám, hogy rövidesen nem fogom felkeresni annak érdekében, hogy további beszélgetéseket folytassak önnel, amelyeket változatlanul nem fogok telefonon rögzíteni, és annak tartalmát nem fogom közzétenni a magyar nemzet és a magyar idők oldalain. Kelemes hétvégét kívánok! Köszönöm, viszont kívánok. Hú. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Most zenélek egy kicsit. Vannak emberek, akik kétségbe szokták volna azt a jogomat, hogy elfáradjak téntekre. Nézzék, én lehetséges, hogy rosszul hántom a borsót. De ennyi borsót rosszul hántani, abban is el lehet fáradni. Képzeljék el, most azt fogom elmondani, egy hétfő nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokájában, Bakács a Filippoval, önökkel is velem, jöjjenek el, valami csak lesz. Azt is elmondom önöknek, hogy aki el akar jönni a zugló TV-be februárban, márciusban, szerdán 7 8 beszélgetni a bakácsol és velem is Budapesti, de még inkább zuglói, az küldjön e-mailt a dörö.fialajanoskukatgmail.com e-mail címre, és lehetőség szerint tüntesse fel a telefonszámát. De azt gondolom, hogy ezzel a két mondattal nagyon nagy meglepetést nem okoztam. Azzal talán már nagy a meglepetést okozok, hogy ha kiváltsák, akkor nézzék meg a festés rászlókon készült beszélgetést velem, és ha van véleményük, az küldjék el a már egyszer elmondott e-mail címre. Most pedig veszek egy nagy levegőt és felhívom Dobrev klárát, aki valami meg, meg kellene egyezni, hogy milyen rendszerességgel áll a hallgatói rendelkezésére. Philip már reggel elmondtam, csak önnek lesz meglepő, hogy én péntekre nagyjából zombi leszek, mert ugye pénteken a Filippóval kezdek, akkor utána jön Navros és Tibor, Karácsony Gergely, aki most ugye nem egyszerűen zugló polgármester, de nekem zuglóval van még együttműködési szerződésem. Tehát, hogyha nagy politikáról beszélek vele, akkor tényleg István előbb-utóbb föl fog jelenteni, és azt fogja mondani, hogy nem teljesítem szerződéses kötelezettségeimet, ami ebben együtt előfordulhat persze. A beszélgetek Bácskai Jánossa, aki alapvető mindent elrontott, mert vele kezdődött az egész hogy egy kejfejjancsi hallgató, máskülönben Ferencváros polgármestere, és elindult egy békés beszélgetés sorozat vele, de aztán az illatos út óta kiderült, hogy ez nem egy mintatele Ferencváros, és a legkülönbözőbb anomáliák tenyésznek ott, és nekünk közösen kéne azt onnan kiirtanunk, de különböző politikai elvárások azt mutatják, hogy mi nem működhetünk együtt, mert valamelyikünk a rossz, vagy vállalom, hogy én vagyok a rossz, és csak általában pénteken kilenckor véget ért az életem, de most beszélhetek önnel, ami nem egy nehéz ter, aztán most átmenetélek ki tudja milyen hosszan, fél kettőre el kell mennem az ATV-be, ahol további nyolc témában úgy kell emberekkel beszélgetni, hogy poszlettanárulat idézve az azért nem árt, hogyha a téma ismerete befolyásolja a diákságot, mert hogy én ezeket a vélemény műsorokat úgy szeretem vezetni, hogy nem úgy van, hogy a vélemény az csak úgy árablik, és hogy egyébként mi a tény alapja, az ki nem szarja le. Tehát az teljesen lényegtelen. Végül is az a fontos, hogy mit gondolnak ott az emberek. A Dobrev Klára az egy magas, szőke 23 éves cicababa, és hogy a valóság nem az, az őket baromira nem érdekli, és hogyha én ebben ellenállok, akkor engem léptetnek le, és nem azzal azonosulnak, hogy egyébként milyen, és akkor amikor pénteken ezt befejezem, akkor gyakorlatilag azt érzem, hogy az egész hetemnek semmi értelme nem volt, mert abba az állapotba kerülök, amit nem tudom, hogy ismerem gyerekkoromban a gyümölcs szó volt az, amit ha kimondtam 25-ször, akkor egyszerűen a gyümölcs szó érthetetlenné vált. Tehát, ami korábban lefette az almát és a körtét, meg a szilvát és a narancsot, addig az 50 kiejtésnél egész egyszerűen nem értettem, hogy a gyümölcs az mit jelent, és ilyen módon válik értelmet lenni az életem. Hozzátéve, hogy ha elolvasom a pestis srácoknak az altusszal kapcsolatos cikét, akkor ott ott még csak, ott még csak gondjaim lesznek, de amikor elolvasom az ön teljes levelezésének egy részét dr. Dakó Gábor igazgatóurral, akkor azért azt érzem, hogy én ezekből a témákból konkrétan most ebből, ha levizsgáznék egy kettesre, akkor annak örülnék, mert azért Például csak az ő levele ugye olyan részleteket tartalmaz, ami önálló egy órás műsornak lehetne a része, és mi most nem funk egy óráig beszélgetni. Hát ez volt az, a én az volt a lényeg, hogy legyen egy kellemes lavító kettőnk között hogy nem fárasszom le. Éppen ellenkezdőleg ugye vagy? nekem most úgy kell beszélgetni, hogy kedvet kapjon ahhoz, hogy velem illetve a hallgatókkal beszélgessen, mármit a hallgatókhoz, most egyelőre egy ilyen időpont van, vagy április 15-én hogy kampány időszakban és Hiesség, mert az ember nem az ember szíves Ugye az ön itteni részvételét egyetlen egy dolog magyarázza az pedig az ön közéleti szerepe. Ha ő nem vállalna közéleti szerepet, akkor a státuszából adódóan, hogy egy hajdan volt miniszterelnöknek a felesége, az kevés lenne ahhoz, hogy meghívást nyerjen. Miután azonban ön egy olyan feleség, aki egyébként közszereplést is vállal a, fő, a férjétől függetlenül és nem független, megfelelő rész aláhúzandó, így érheti önt olyan távadás a fiala részéről, hogy kíváncsi legyen a véleményére, hiszen olyan mezőre tévedt, ahol egyébként időnként előfordult, tehát teljesen meg lepő, hogy valaki azt mondja, hogy mit gondol a világról. Ebben egyetértünk, ugye? Igen, és számomra a megtiszteltetés, hogy fiatal János erre kívánc, hogy <gül> mit gondolok a világról. Nagyon kedves, és akkor én amondó vagyok, hogy most akkor a Feri hány kocsonyát készített, arról a Ferivel fogok beszélgetni, ami pedig Hánynak az ön és akkor nagyjából kijelölte a Schiffer azt az utat, amit önnel is követni fogok nagy valószínűséggel, magyarul. Ugye a Sifer azt mondta, hogy a Sifer András, hogy e, ő szívesen beszélget velem, de ő aktuál politikával nem foglalkozik. Azzalt, és akkor megtaláltam azt, hogy amit ő a saját Facebook oldalán mások számára elérhetővé tesz, az közérdeklődésre is tarthat igényt. E, másról pedig nem beszélgetünk, és én nagyjából így leszek önnel is, amikor látom, hogy önnek van közszereplése. Akkor azzal foglalkozom, ha valamit megjelenít a honlapján, azzal foglalkozom, de olyan területekre nem tévedek, vagy csak nagyon ritkán, amiről ön azt mondja, hogy. Egyébként van véleményed, de ezt nem akarja megosztani a nagy érdeművel. Ez mint játékszabály elfogadható? É, elfogadhatónak elfogadható, de szívesen felmentem magát ez alól, mert Jó, rendben, nem akkor... vagyok siker Jó. János. Tehát itt kezdve, ami izgalmas. Ez az, András, az, az nem vagy János. Vagy az András, bocsánat, ö, ami az országban és, és, és közérdekezésre számot tart, arról, arról én nagyon szívesen beszélgetek. Független attól, hogy ezt éppen megosztottam -e a Facebook oldalamon, vagy sem. Úgyhogy felmenteném magát bármiről kérdezhet. Rendben van, de én készültem... De is. Öm, jó, öm, akkor borítsuk annyiban fel a papírformát, hogy azt kérdezem öntől, ami az én műsoromban nem meglepő, mert rendszeresen ma kétszer is előfordult, hogy ha önön ön múlna, akkor ön mi az, amiről ma úgy beszélgetne valakivel itt konkrétan velem, amire azt gondolja, hogy az közérdeklődésre tartszámunk. Ö, hát szerintem két hónappal a választások előtt nem fogunk tudni nagyon másról beszélgetni, mint arról, hogy mi a helyzet az országban, és, és De azon ö, belül mi? Történhet Beszéljük Paki András tenapi megnyilvánulásáról, vagy mi? Hiszen ebből az étlap ez 120 oldal, csak hát, az előítelek. Engem, engem egyébként leginkább, ami most felháborít, és persze mindenki van valami új és új, ami felháboríthat, az ismét ennek a választási törvénynek az igazságtalansága, ugye itt most bizottság döntése alapján, a választási bizottság döntése alapján, mert, mert is mert lehet, hogy el kellene mondani azt, hogy ha, ha a régi választójogi törvény lenne, a kétfordulós választási rendszer, akkor ezt a választást a Fidesz biztos, hogy elbukná. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy Jézusom, mekkora a Fidesz fölénye, Atya úristen, nem lehet őket leváltani, de ennek egyetlen egy oka van, hogy, hogy egy oldalúan egy olyan választási, választási törvényt készítettek, ami, ami egyértelműen nekik kedves. Ha két forduló lenne, a Fidesz nyerne 30-40 körzetet, amit mindig meg szokott nyerni, és a második fordulóban hát nagyon szívesen fogadnék bárkivel. Hogy, Akkor két kérdésem, kérdésem is volna. Az egyik az, hogy az én környezetemben Najman Gábor volt az, aki előszeretettel fogadott, nem biztos, hogy mindig jól tette. Én nem vagyok az. Ön fogad? Tehát ön, ön egy olyan, aki egyébként azt mondja, hogy fogadjunk abban, hogy és akkor megnevezett pénzösszeget, ami mellett... Hát egyébként... nem nagyon szeretek fogadni, nem, nem vagyok okay, egy Oké, rendben típus. van, ez az egyik. A másik pedig az, és akkor, ha tetszik, itt vagyunk egy olyan beszélgetésben, amit én nem terveztem, de tudok én ezügyben improvizálni. improvizálni, hogy áruljál ezt a hadititkot, itt kell, hogy elmondjam, hogy ez egy olyan műsor, ahol nem kell minden kérdésre válaszolni, amire egyébként ügyvédje jelenlétében nem válaszolna. De ha már kérdezek, akkor úgy kérdezek, ahogy szoktam, és ez nem teljesen mentes a nyomozó ügyészétől, hogy annak idején most ott vagyunk valahol 2006 után. Ugye, ugye az nyomba jön ide 2006, hogy a kétharmadnak hogyan ágyazott meg az akkor azt megerőzi időszak. Ön, mint feleség, és itt sajnos eset törölni, hogy az ön státusza az. Bármit elmond, amit utólag nem fog megbánni arról, hogy szóba került, és ugye én a itt most nem fogom ferizni, mert ebben akkor ez, akkor ez itt egy kvaterkázás lenne és ezt elkerülném. Tehát akkor, amikor az önférje, aki akkor miniszterelnök volt egészen addig, amíg le nem mondott, de számosan azok közé tartoztak, akik azt mondták, hogy az akkori rendezetlen helyzet, ha korábban válik rendezetti azáltal, hogy lemond, akkor azzal talán konszolidálni lehetett volna annyiban a helyzetet, hogy nem jött volna létre az a kétharmad, amely aztán a két-harmadamelyest, lé következtében, megmutat, illetve a községbeszéd alapján meg, az, megmutatta, hogy mi várható, és be is következett. Volt-e önök között arról szó, hogy a 2006 utáni helyzet mennyiben válható szakmailag emberiek mennyire nem, és hogy vajon mennyiben lenne megoldás a lemondás annak egy korábbi fázisa, vagy az, amibe következett? Persze, hát rendkívül sokat beszélgetünk erről akkor a hallgatók ezzel muszáj elmondani, hogy ugye én semmiféleképpen nem leszek egy elfogulatlan politikai elemző, aki egyrészt másért szövegeket mond. Én elfogult vagyok, és, és az én szavaimat ezzel e, így kell hallgatni, azzal az elfogultsággal. De én úgy gondolom, hogy 2006 után e, nagyon sok jó dolog történt ebben az országban. E, szerintem az az, az irány, amelyre mondjuk például az oktatás ment, az egy jó irány volt, Mindenkit bevonva, ha még emlékszik rá, akkor nagy oktatási kerekasztal dolgoztak ki ezt a zöldkönyvet, könyvet, hogy mit kell tenni. Rengeteg autópálya épült, kormányzás volt, ha meghallgatja 2006 és 2010 közötti miniszterelnökök, vagy miniszterelnökök, hogyha a Gordont is ide vesszük beszédeit, akkor azok a beszédek azok az ország valós problémáiról szóltak. Egészségügyről, oktatásról, gazdaságról, szegénységről. Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy Atya Úristen itt minden ö, ö, leállt és blokkolva lett volna 2006-ban. Az is igaz, hogy ö, mikor végre sikerült a költségvetési konszolidáció, ugye 2007 végére, akkor 2008-ban egy brutális gazdasági válság ö, gyakorlatilag tönkretette azokat a konszolidációs eredményeket gazdasági értelemben. De ettől még az intézményrendszer maga az elindult egy úton, amiről lehet vitatkozni, hogy így kellett volna javítani, kellett volna más irányba elmozdulni, de azt hiszem, hogy alapvetően afelé az európa felé tolta az országot, ami, ami felé mindannyian ö, ö, szeretnénk tartozni. És a 2008-as válságot követően is ráadásul úgy gondolom, hogy, és ismét nem vagyok elfogulatlan, hogy 2010-ben egy drámai ö, választási kampányt folytatott a baloldal hiszen egy kormányzó baloldalnak, egy olyan kampányjal nekifutni ö, egy választásoknak, ahol gyakorlatilag egy szót nem egy arról, hogy mi az, ami jó dolog történt az előtte lévő nyolc évben. És egy pár mondatban elmondja, hogy mi az, ami nem sikerült, vagy rosszul sikerült, és azt ki akarja javítani, hanem úgy csinál, hogyha az előtte lévő nyolc év az nem is létezett volna. Szerintem ez egy öngyilkosság volt. Nekem az a meggyőződésem, hogy... Azzal nem értett egyet? Azzal nagyon nem értettem egyet, és nekem meggyőződésem, hogyha 2010-ben a baloldal, a szocialista párt beleáll mindabba, amit egyébként jót csinált az elmúlt nyolc évben, és kritikusan megfogalmazza, hogy mi az, ami változtatni kellene, akkor nem lett volna a Fidesznek kétharmada, megnyerte volna a választásokat a Fidesz, hiszen drámai helyzetben ö, kellett kormányozni 2008 utána. Jó, én más, én más időpontot mondtam volna, de most maradjunk annál, amit ön mond, aztán majd jövök Én... E Alapvetően miben látta annak a kampánynak a negatívumait, ami érdemben nem befolyásolta volna, de mennyiségben befolyásolta volna a korábbi ellenzékgyőzelmet? Hát akkor lehet, hogy majd át egy másik ö, ö, témára. Én például úgy gondolom, hogy ö, ha valaki egy oldal, egy pártjelöltjeként egy oldal miniszterelnök jelöltje, akkor nem pusztán a kormányzás szakmai részéért felelős, hiszen az, nem tudom én, a szakmai államtitkárok dolga, hanem a politikus, az egy politikai közösségért felelős. Igen. Aki miniszter vagy miniszterelnök, annak komoly felelőssége van egy politikai közösségért is. Nem lehet ezt a kettőt külön választani. Tudom, hogy a szakmai kormányzásnak nagyon komoly, hát egy kicsit romantikus hívei vannak Magyarországon, de én úgy gondolom, hogy a politika az egy önálló szakma, és, és amennyiben egy politikus csak szakértőként viselkedik, pontosabban ezt várják el tőle, hiszen ez nem bajnai Gordon hibája volt, hanem a szocialista párt akkori vezetése is úgy gondolta, hogy a kormányzástól szüketlenüteni kell az ő kampányát. Annyiban furcsa a helyzet, hogy ugye egy megyesi közeli ember volt, és a 2002-es megyes és a 2010-es bajnai sok mindenben különbözik, de abban a tekintetben, amiről ön beszél, abban nem biztos, hogy annyira. De ha megnézi a kampányt, akkor Megyesi Péter kampánya egy rendkívül erős politikai kampány volt. Megyesi Péter 2002-es kampányában az egész baloldal vezetőjeként szerepelt, és vállalta is ezt a szerepet. Ő, ő, ő nem pénzügyi szakemberként apostrofálta saját magát, hanem, hanem a szocialista párt és a vele szövetséges baloldali erők vezetőjeként. A, a kampány messze nem arról szólt, hogy Megyesi Péter milyen szakértő, hanem arról is, hogy egyébként milyen politikai szerepet vál, ami a krédója, ami Ebben valószínűleg önnek igaza van, csak az én szubjektív emlékezettem azt mutatja, hogy, és elnézést én bocsánatot kérek, de ezügyben a szocialista párton kevésbé, de Megyesi Péteren a győzelme dacára nagyobb volt a kabát. Hát erről már lehet vitatkozni, de Szerintem az majd olyan sok beszélgető partnere van, hogy megegyesítette Péter cipizálását az valaki mással. Nem, én azt tudom, hogy de nem, nem, nem, nem, nem de ráadásul megtalálni. azt nyugodtan mondhatja a Megyesi, hogy több mindegy, hogy miről beszél a fiala, nyertem, nyertem, akkor meg miről beszél. Tehát végül is ez a rész ez visszaigazolta, de, de politikusként, abban a politikai térben, amit ön megfogalmaz, hogy ne legyen szakpolitikus, hanem annál több, abban én rokonságot vélek felfedezni Megyesi Péter és Bajnai Gordon között. Szerintem Megyesi problémáinak jelentős része is abból adódott egy év után, és ez a, hogy, hogy bár a kampányban az oldalpolitikai vezetője volt, és nem tudott azzá válni kormányzás közben. Na hát mi is sem látjuk egészen másféleképpen az életet. Igen, itt inkább csak a szándék volt talán más, tehát Megyesi sosem volt olyan szándék, hogy ő magát szakértőként apostrofálja, hanem, hanem kifejezetten volt benne olyan szándék, hogy ő az oldal Ön tudott volna tenni annak érdekében, vagy próbálta, és ezzel, ezzel együtt nem sikerült az, ami 2002-ben sikerült. Tehát, hogy a 2010-es toló ereje, az kisebb volt, vagy, vagy valahol elakadt? Vagy nem is volt? Hát, ugye emlékszik rá, hogy, hogy az én férjem 2009-ben lemontott. Persze. És utána nagyon tudatosan annyi szerepet vállalt a kampányban, amelyik egyébként a szocialista párt akkori vezetése kért tőle, tehát, hogy nem nem irányította a kampányt, nem vezette a kampányt, de semmilyen típusú befolyásolási lehetőség ez nem volt. Ez, ez, ez, de ezt ilyenkor tudomásul is kell venni, tehát az valószínűleg nem is jó ha dolog, itt tartunk, akkor arról mondanak teresszük. két mondatot, és azt kell hogy mondjam, hogy itt van előttem nyolc papír, de az a legközelebbi beszélgetésem maradt, tehát ez a nemzeti bankos történet nem fog előkerülni. <gül> Ezt így jó majd arról is beszélünk. Nem, hát ez már nem tehát hogy mondjam: ugye ez nem az a beszélgetés, amikor az ember beszélget, akkor ott sem mondja az, hogy akkor zenérünk, mint ami egyébként kereskedelmi rádióban előfordul, és az elindul egy beszélgetés, és akkor mindig vigyázni kell, hogy ilyen hosszú monológok alatt az ember elfelejtő, hogy mit akar kérdezni, de most nem felejtettem el, mert ugye engem alapvetően az emberek érdekel. Um, onnan közelítem meg az összes problémámat, annak az összes előnyivel, hátrányával. Mondaná arról két vagy három mondatot anélkül, hogy utólag megbánná, hogy az az emberi kapcsolat, ami korábban Gyurcsány Ferenc, vagy inkább oldal, tehát a, a, a, a személy fontosságát tekintve Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc, majd Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között volt, egész egyszerűen a szerepek változásában Megyesipéter miniszterelnök! megszűnik Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, miniszterelnöknek, megszűnik Bajnai Gordon a miniszterelnök. Mennyire tette ezt tönkre abban, amit ön látott Gyurcsány Ferenc kapcsolatát Megyesi Péterrel és Bajnai Gordonnal, és most nem egy férfi öltöző tusolójába akarom önt meginterjúvolni, hanem ugye arról viszonylag sokat hallani, mert Megyesi Péter nem tesz ezügyben a szájára lakatot, és érzékelteti, hogy az ő kapcsolatuk nagyon megromlott. Bajnai Gordon csak érzékelhető voltak a feszültségek, de ezt őn hogy éltem meg, e, aki talán mind a három személlyel más kapcsolatot tartott fenn, mint a férje, de közben szolidárisnak illetve lojálisnak kellett lenni a férjében. Nem tudom, mennyire voltam követhető. Ja, abszolút, abszolút. Hát megjelölték Péter esetében a, a dolog sokkal egyszerűbb, mert Péterének mindig is egy politikai szakmai kapcsolatunk volt, tehát nem volt ö, olyan típusú emberi kapcsolat, mint. mint Jó de azért, azt mind a két tudjuk, felképület. hogy ő árulónak tartotta a, a válást követően a férjét. Igen, ami azt hiszem, hogy egy butasság, és nem is a váltást követően, hanem csak hónapokkal később, hiszen elég egyértelmű volt, hogy a szocialista párt akkori elnökségében Gyurcány Ferencnek semmilyen szerepe nem volt, és az akkori elnökség mondta azt, hogy... De ezt ön nem bántotta? Nem kérnek, de, de mondom, hogy emiatt ilyen emberi veszteség, hogy így mondjam, szerintem egyik oldalon sem volt, ez egy szakmai politikai kapcsolat de volt. De Péternek a stábjában volt benne korábban. Igen, abszolút. abszolút a, 2002-es kampányban a, a kampány kabinetjét vezettem, és nagyon korrekt emberi és szakmai kapcsolatunk ez volt. Ez hogyan változott, azt követően, hogy megváltozott az alaphelyzet? Én többször is találkoztam, összefutottam Péterrel, de mindig ilyen véletlenszerű helyzetekben, tehát nem tudatosan, és azt hiszem, hogy egy, egy korrekt emberi kapcsolatunk van. De mondom, sosem volt ennél több, tehát... E, e tekintetben nincsen ö, probléma. Ön ezekben ez az együttműködésben jó jól szét tudja választani az érzelmeit az eszétől? Éppen ezt akartam magának mondani, hogy ez egy nagyon érdekes dolog a, a, a politikában, hogy a ö, bizonyos határok között, és nem állítom, hogy nincsenek emberek, akik ebben az elmúlt időszakban én úgy érzem, hogy átlépték ezt a határt, de az esetet túlnyomó többségében éppen az ember külön tudja választani azt, ö, hogy, hogy ö, ö, valaki politikai, szövetséges, ö, szakmai, Társ, mint ahogy egyébként azt szerintem egy munkahelyen is meg lehet tenni, vagy pedig bensőséges barát, akivel megosztom, nem tudom én a gyereknevelés apró problémáit, vagy, vagy nem tudom én az éppen aktuális egészségügyi leletemet. Tehát, hogy azért ezek külön viszonyok, a politika attól talán más, már rendkívül intenzívé válnak a, a szakmai, a munkahelyi viszonyok is, hiszen nem reggel 8-tól délután 4-8 órában, heti 5 napban, kell együtt dolgozni, hanem hát szinte éjjel-nappal. Ettől az intenzitása ugyan sokkal erősebb, de azért nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy az ember éppen a kollégájával, politikai szövetségésével. Jó, az a baj tudja, hogy egyrésztben részben értem, másrésztben pedig nem értem egyszer abból adód, hogy mások vagyunk, és habár én is kopok, de azért, ha, ha a kopásom mértéke azért a düme három testűrénél megáll, ahol azt mondja, hogy mindannyian egyért, egy mindannyiunkért, tehát hogy, hogy van egy olyan közösség, ami ebből a szempontból megbonthatatlan, és látható módon a politikára ez nem vonatkozik. Tehát egy mindenkiért, mindenki egyért. Feltétlenül. Tehát nem, nem, nem, egyébként részben, részben nem is szabad, hogy vonatkozzon, hiszen akkor olyan klikket jönnek létre, mint amit a Fidesz mutat nekünk itt a szakkolégisták és, és kollégisták klikjével, és ez nem jó, hiszen bezárja a politikát, ami, amit nem szabad lehangolni. Jól mondhat, beszél, mert egyébként lesz. ez akár jó dolgot is bezárhatna. Tehát a Fidesz esetében az a probléma, hogy mit zárt be, mert önmagában a bezárás ebből a szempontból nem a világnak a kizárása. Uh... Hát Nem kéne, hogy feltétlenül az legyen. Hát erről lehet mit vitatkozni, de ettől függetlenül vannak olyan emberek, akikkel, ha választanom kell, hogy kivel megyek vacsorázni, kivel fogok bulizni szilveszterkor, vagy megyek el nyaralni, akkor biztos, hogy őket választanám. Viszont sikítva elrohannék, hogyha mondjuk egy párban kellene velük együtt lenni elnökségben, vagy akár egy minisztérium felső vezetésében, mert tudom, Ugye. Jó, én egyetlen egy dolgot érzékelek ebben, hogy azért ezek szerint ön a Fideszre se és Megyesi Péter se, de ezt is értem, de akkor már, ha kell, akkor inkább Megyesi Péterre, de amit én alapvetően hiányolok, és ez e, országspecifikus, de annyiban, egy itt élek. De attól tartok, hogy ha Új-Zélandon élnék, akkor is ez lenne bennem, de nincsen jelentős új-zélandi tapasztalatom, hogy ahogy ön is megélhette, hiszen nem tegnap óta ismerjük egymást. Az én egyik mániám, csak az a kérdés, hogy hogy fogok hozzá, hogy akinek velem van problémája, vagy nekem mással, azt tudom-e úgy tisztázni, hogy utána nem fogunk egymás keblére borulni, de azt nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit akarta a másik, és mit miért tett, és utána az dolog e, úgy tud folytatódni, ha nem is tiszta de annyiban, amennyiben van egy olyan megértés, amelyre én igényt tartok. Az esetek zömében azonban azt tapasztalom, hogy ez a megértés nincs, és az én, az én megértés iránti vágyam azt se nagyon akarják kielégíteni, mert abban a pillanatban, hogy én valamit megértek, olyan ismeretek birtokába kerülök, amely a másiknak nem áll érdekében, hogy én megismerjem. Azt nem mondja, hogy ezt ezért nem tapasztalja. De biztos, hogy, Tehát hogy a, a Bergmannak nem... a jelenetek egy házasságból című filmjét lehet, hogy ma lassúnak tartanám, de az az én életem. De a mondatójának az első felében mondott egy fontos dolgot, hogy ha sikerül azt elérni, és egyébként én magam is erre törekszem, hogy ha volt köztünk nézetkülönbség, vagy van köztünk nézetkülönbség, akkor azt sikerüljön a racionalitás talaján tartani, és ne legyen Abszolút. ebből egy egymásra kígyott nem, nem, Nem, nem, ez, ez, ez, nem, nem csak azt mondom, hogy addig se jut igen. el az ember, de rossz hírem van, mert a beszélgetésünk eddigi része is már három emberből azt váltotta ki, hogy Dobrev Klárát miniszterelnöknek sok mindenre számítottam, de ez felülmúlja minden ezügyben való elképzelésemet, úgyhogy óvattal. Nem. Na, erről szólt az első része a beszélgetésnek, hogy a miniszterelnökség ugyanúgy, mint egyébként tényleg egy politikai vezető szerep az egy, az, egy, az egy szakma. Aki, aki ezt vállalja, aki egy pártvezetője, egy frakcióvezetője, egy ö, pártminiszterelnök jelöltje, az, az, az egy olyan szakmát is a hátára vesz, ami, hát, hogy mondjam, elég sok ö, komoly... Jó, de most tegyünk egy pontos veszőt, mert úgy, ahogy elszámoltunk Egyesi Péterrel, de nem számoltunk el Bajnai Gordonnal. Bajnai Gordont ugye mind a ketten egymástól független egyébként. fúristen ki sem mondom, hogy hány éve ismerjük. Én még együtt jártam vele egyetemre, Feri később ismerkedett meg vele, tehát külön-külön hamarabb ismerkedünk meg vele, mint közösen. Később, és egy, és egy rendkívül jó szakembernek tartom szerintem. Amit az elején elmondtam kritikaként, az nem a Gordon hibája, hanem... De azt kérdeztem, hogy, a... hogy nem sínylette meg az önök kapcsolata, azt a váltást, amibe következett korrekt kapcsolatunk maradt. Ön... Oké, okay, rendben van, én az, hogy mondjam, ha én nekem a szerelmemmel korrekt lenne a kapcsolatom, önök korábban barátok, vagy legalábbis ezt a kapcsolatot egy közeli viszonynak írta le. Amikor egy közeli kapcsolatból korrekt kapcsolat lesz, abból én köszönöm. Én értem, csak ha nem veszi rossz néven, megpróbálom lefordítani arra a nyelvre, amit én megélek. De például nyugodtan elmondhatom magának, hogy Bajnai Gordon feleségével utána még évekig együtt dolgoztam különböző projekteken, és rendkívül jól ö, ö, tudtunk dolgozni. Ez Utában nagyon örülök neki, csak azt tudom önnek mondani, hogy nem a kérdésemre válaszolt. Oké, okay, rendben van, de én most nem, ö, nem, nem a Bajnai Gordon feleségéről beszéltem, hanem a Bajnai-ról. Bajnai Gordon feleségét végképp nem álmódomban ismerni, és az, hogy önök jóban voltak, az nem mutat semmi se a Bajnai gordon illetően. Nagyon éles lántása van. Igen, kapcsolatunk van ugye arról beszéltünk hogy vajon önök között mennyire volt szó beszéd, vagy mennyire volt beszéd téma, csak igyekszem, hogy akkor a szóismétlőseket elkerülni, de már fáradok, pedig fél kettőre megint össze kell magam, szóval az a kérdés hogy mennyire volt beszéd téma az hogy mit tegyen az önférje az utolsó Mondatnál, vagy hogy mit tegyen az ön férje. Tehát, hogy mikor mondjon le, lemondjon -e egyáltalán. Egy dolgot azért el kell, hogy mondjak. Én értem azt, amit ön az oktatásról mondott. Én is azt is értem, amit, az, oktat, amit a, a, az iparról mondott, a pénzügyekről mondott. Én értem, hogy mi volt 2008-ban. De a 2006-os trauma, amit ez az ország megjelt házos trauma október 23-a, az nem mérhető egybe e, a világgazdasági válsággal, mert mind a kettő súlyosan érintette Magyarországot de egészen más vonatkozásban, de a 2006-os trauma az a az et követő időszaknak az, csak azért nem mondom, hogy a legmeghatározóbb élménye volt, mint a taxisztrák idejé Jemenben voltam. Igen. Ö, a Válasz az arra vonatkozott, amikor először megkérdezte, hogy egyébként 2006 után lehetett-e kormányozni, és az a válaszom, hogy igen, lehetett kormányozni. Amíg egy miniszterelnök mögött egyébként ott áll az a politikai közösség, és most itt ne a parlamenti képviselőkre gondoljon csak, hanem ez sok ezer, sok tízezer ember, aki azt a közös politikai hitet képviseli, hogy merre kell az országnak mennie. addig a miniszterelnök tud kormányozni, és tudott is a 2006-os trauma ellenére, hiszen, és most persze én ismét elfogult vagyok, úgyhogy a Legyen. hallgatók figyelmét fel kell hívni arra, hogy természetesen van, aki másképp látja az eseményeket. Igen, a 2006-os trauma, hogy maga fogalmazott, nagyon szépen előrevetítette azt, hogy mi mindent lehet várni a magyar politikában, és egy bizonyos értelemben, hogyha azt szólnak, nem is a fizikai gyűjtogatásos értelmében, hanem az át politikai rombolás. No, de ha nagyon, területe, nagyon, nagyon hülyén akarnék hatóra. kérdezni, akkor kérdezhetném azt, hogy ő időben szállt le a lóról, vagy a ló magáról. Mm, hát először is ő szállt le a lóról, sőt itt nyugodtan mondhatom magának, hogy nagyon komoly viták vannak, mondjuk például most a demokratikus koalíción belül, is, hát most nem mindennapi viták, mert ezek a mi lett volna, ha azok viták, viták, hogyha ha Gyurcsány Ferenc 2009-ben nem mond le, hanem végigcsinálja azt a kampányt, amit hiányoltam itt a beszélgetésünk uh -huh. legelején, Igen. akkor nincs meg a Fidesz kétharmad. Van Fidesz győzelem, de nincs Fidesz kétharmad, mert marad ennek az oldalnak egy politikai vezetője. Tudom, hogy ez bizonyos értelemben szentségtörésnek hangzik, amit mondok, hiszen a mostani baloldali liberális kánonnak nem ez a véleménye. De... Én miután lehetek elfogult, ezért én így gondolom, és nagyon erősen hiszek is benne. Kampány nélkül, emberek meggyőzése nélkül, a saját politikai hitem és krédom képviseleten nélkül nem lehet választásokat nyerni, és utána nem lehet kormányozni sem. Hát valószínűleg ez az a hang, ami egyébként tehát ez így ebben a formában nem nagyon van jelen a, a, a megszólalókban, hozzátéve, hogy ugye onnan indultunk, hogy mi mindent tett, nek, állt neki, és vit véghez a Fidesz 2010 után a kétharmadból adódóan, amely potenciálisan lehető rosszul fogalmazó, de potenciálisan lehetővé tette azt, ami 1990 után talán az ellenzéki kerekasztal lovagjainak saját módjában, hiszen ez a kétharmad nem mondom, hogy teljes szabadságot biztosított, de hát a, a hazai gyakorlatot messze meghaladó mértékben tudta átrajzolni a határokat, mert ugye a választási törvényből indultunk, és valójában a quo az arra tűnt berendezkedni, ami a köcsei beszédben benne is volt, hogy hogyan lesz ebből 20 vagy 30 év annak érdekében, hogy az országnak jó legyen, független attól, hogy az ország ezt egyébként jónak élje meg, vagy sem. De, de ez nem csak a kétharmad kellett, ugye ezt sose felejtsük el, hogy ehhez kell egy nagy adag 98-ban, bocsánat, 94-ben a szocialista liberális formánynak négy ötöde volt a parlamentben. 5 ötöde. Ehhez képest olyan alapvető fundamentumokhoz, amelyekben közmegegyezés volt, nem csak a pártok, hanem a, a, a széles értelembe vett sokszázözes politizáló közösség között, ahhoz nem nyúltak hozzá. Tehát nem kétharmad nem két-harmad kérdéssel az, hogy az ember. Ebben önnek tökéletesen igaza vagy, van, de az a Fidesz, amelyik e, 1994-ben is parlamenti párt volt, az a saját genezisét úgy élte meg, egyrészt a saját genezisét, másrészt a magyar társadalom létezését úgy élte meg, hogy 2010-ben, ha nem is a teljes párt, annak vezetése is a gyakorlatlan lefedi a pártot, úgy döntött, hogy ők ezzel a lehetőséggel élni fognak, amit mások visszaélésnek fognak nevezni. Igen, úgy döntöttem, az hogy klasszikusokat idézzek, igen. Amit ők nem annak látnak. Hát biztos, hogy nem. Ugye a pszichológia ismeri a kognitív diszonanciát, amikor az ember, hogyha valami gonoszhat tesz, akkor azt muszáj saját magának megmagyarázni. Igen, de az már egy nagyon furcsa dolog, amikor az inkognitív diszonanciám tartósan úgy működik, hogy az önkognitív diszonanciájává válik. Tehát, hogy a kanyarút el lehet kapni. Hát nem, hogy a kanyarút el lehet kapni, de az, hogy ennek a kognitív diszonanciának ennyi híve legyen, és maguk is ebbe a halmazba tartozzanak, azért az nem kis trúvály, avval cirkuszba lehetne fellépni, Monte carlo valószínűleg, vagy Montrőben, de azt hiszem Monte Carlo-ban ebből nagy díjat tudom, hogy, épp, hogy hogy én mennyire változom bele, mert, hogy Épp, én... hogy ön nem. Épp, hogy ön nem. De mindazok, akik egyébként ezt fenntartják, Igen. és amire a szerkezetet úgy alakították, lásd még választási törvény, hogy ők ezt tartósá tehetik, ők bekerültek abba a kognitív diszonanciába, amiben korábban nem voltak, és amiről ők most se gondolják, hogy kognitív diszonancia. Ez egy egészen fura helyzet. Ez így van, és, és ebből a szempontból hiszem, tegnap vagy tegnap előtt, és az egy jó fénykép, mert mutatja azt, hogy hogy vagy tükröt állítanak a kognitív diszolvenciának. Nem tudom, mennyire figyelt fő rá, hogy a Debreceli közgyűlésben a. Igen, Egy alufóliás És azt mondhatjuk azt, hogy jó, ez csak geges, csak ö, ö, egy poén volt ott, de viszont gyönyörűen mutatja azt. Ö, azt jó, de ez azt az, az, az, az, az ügyi királyhoz kisőt. vezet? É, hát igen, bár a politikában ugyanakkor nem úgy oldodnak meg, azt hiszem, a dolgok, mint a színházban. Ö, Ma is, hogyha megnézi, ugye nagyon egymásnak panaszkodunk, de ugyanakkor én, én, én alapvetően ö, optimista vagyok, ma is, hogyha megnézi, akkor ennek az országnak a túlnyomó többsége, és a szavazópolgárok túlnyomó többsége sem dölt be ennek a hívjuk a kognitív diszensciának ennek az alufólias, isakos ö, őrületnek, és egyik emberek elleni küzdelemnek. Ma a Fidesz kisebbségben van ebben az országban. Nagy kisebbség, mert a másik oldal széttöredezett. Erre mondtam azt, hogy ha a régi választási törvény lenne, akkor ugye lehetne őket csöpörni a politika színpadáról, hogy csak na, tehát nagy kisebbség, de kisebbség. Tehát a tekintetben ne képségbe, hogy Jézuson vége van az ország. Nem, ez nekem eszebe se jutott, de nekem untig elegendő az a kognitív diszonancia, ami jelen van. Tehát amikor a, a csetemás arról énekelt a bereményi szövegbe, hogy fordítsuk a fejetetejéről hegel, de valójában a hegel egy ilyen e, körkörös mozgás kell, hogy végezzen, mert valójában olyan lesz, mint egy szerencsekerék, mert amikor az egyik úgy gondolja, hogy a fejetetején áll, akkor másik úgy gondolja, hogy az a talpa, e, akkor azt tartósan egy olyan állapot, amivel ez az ország azt bizonyította be, hogy így is lehet élni, és Fritz Más azt nevezi következmények nélküli országnak, ami maga a következmény. Tehát vissza más valójában egyáltalán nem mond igazat, de azt mondja, hogy ugye az az ország, amely nem azt a következményt gyártja le, mint amit egyébként szerinte le kéne gyártani, ami egyébként a kognitív diszonancia, az egy következmények nélküli ország, és itt egy saját maga farkába harapó kígyóvá válik szegény. A dolog az azért robbanásveszélyes, miközben azt mondjuk, hogy következmények nélkül a mélyben az a következménye, hogy a Fidesz elveszítette a többségét az országban, és folyamatosan veszíti, az, az, az megtörtént. Ugye egy mesterséges kupakkal, ezzel a választási törvényen nem engedi, hogy ez az elégedetlenség ez politikai fordulattá változzon, vagy pontosabban megnehezíti ezt a lépést, hiszen nem egyszerűen többséget, hanem túlnyomó többséget is kell ahhoz szerezni, hogy a, hogy a Fidesz lemáltató legyen, de amelyben ott vannak azok a folyamatok a következmények, ha úgy tetszik. E tekintetben, politikai értelemben nem kell kétségbeesni, mert, mert, mert látszik, hogy, hogy van eredménye mindannak az őrületnek, most hívjam eredménynek, tehát következménye mindannak az őrületnek, amit a Fidesz csinált. Közjogi értelemben egyébként lehet kétségbeesni, mert az az eredmény, az az elégedetlenség, ez egy nagyon mosterséges kupak és folytás alatt van. És szerintem ezért is fontos az április 8-ai választás, hogy ez az eléggé... Én két dolgot gondolok ezzel kapcsolatban, aztán meg kell egyezzünk, hogy mikor folytatjuk, ami nem lesz könnyű, mert lehet, hogy ön mást akar, mint én, de ez néha előfordul. De azt akarom önnek mondani, hogy egyrészt magában a struktúrában, ami a gerinc ugye nem tud olyan változást okozni, mert ugye ebben az országban még élet lesz, amikor én már régen hamú vagy por alakjában leszek, attól függően, hogy felgyullad de a ház, amikor otthon vagy sem, vagy másképpen halok meg, de a ház nem mondjuk a lakás miatt, a mások ne haljanak meg. Tehát az, az azért látja az ember, hogy az a súlyos sérülésze. Sír a másik dolog pedig, ugye az, és ő még fiatal, hogy ugye mindez mennyi időbe kerül, mert én nem hiszek a túlvilágban, lehet, hogy majd közvetlen a, a halálam előtt megtérek és hinni fogok, és azért számomra adott időegység hosszabbnak tud tűnni, mint adott esetben a lányomnak, aki csak húsz éves. Ez egy, ez egy teljesen jogos probléma, tehát és hogyha ha így teszi fel a kérdést, akkor nem tudok más választ adni rá, mint azt, hogy, hogy én és a körülöttem lévő politikával foglalkozok, és most megint csak nem, nem csak a férjemre gondolok, természetesen elsősorban a demokratikus koalícióra, de, de, de a, a, ebbe az összes ellenzéki pártot szívesen belevenném. Amit tőlünk telik, és lehet, hogy egyébként néha setes után, vagy néha rosszul, és biztos, hogy vannak olyanok, akik, akik nem is őszintén, de szerintem a többség azon dolgozik, hogy ez minél hamarabb megtörténje. Már csak azért is, amit magának mondtam hogy uh, muszáj minél hamarabb történik változás, annál kisebb a robbanásveszély. Ilyen nem lehet hosszú távon uh, nyomás alatt tartani uh, egy, egy ekkora elég. -e Ó, de ő most a másodszor hát, az más szóval beszél veszély. ön önérzékel robbanás veszély. Igen, igen, igen, igen, igen. És uh, én nagyon sokat járok uh, most így uh, lakossági fórumokat uh, tartani. És Persze lehet azt mondani, hogy a makrogazdaság számai azok nagyon szépen mutatnak, de drámai helyzetben lévő emberekkel találkozunk. A drámai nem helyzetből, nem helyzetből is a, robba, a drámai helyzetnek ugye kell egy olyan minőségi fok, ahol átvált robbanás veszélyben maga a minőség de, romlása az nem feltétlenül. De, de ez az, amit mondtam magának, hogy nincsen veszteni valója. Tehát amikor a kórházban nem látják el, a kórházban, amikor fönáll és elmondja, hogy a kórházban nem látják el már a másfél éve a gyerekét rendesen És neki nincs arra esélye, hogy eljöjjön Budapestre, hogy kifizessen magánorvos vagy bármi más. Rá van utalva arra, ami ott történik. Amikor, amikor fölállnak a, a 28 ezer forintos öregségi indirítból élő 70 éves nénik, vagy 75 éves nénik, hát ez egyszerűen dráma, és persze nem a 70-75 éves néni az, aki ha kiadott esetben az utcára vonul, de, de azt érezni kell, hogy ennek mögött sok-sok százezer ember sorsa az, aki, ami, ami, ami, ami iszonyatosan romlott az elmúlt években. És nem arról szól a történet, hogy egy kormányváltás esetén jönne a kis tündért, és hirtelen mindenkinek az életét megjavítaná. Én azt látom nagyon sokszor, hogy egyszerűen hiányzik az az empatikus hang, hogy értem, hogy te is itt vagy, és értem, hogy neked is problémád van, és igyekszem segíteni, és lehet, hogy ezt csak egy szimbolikus segítség, mert többet nem tudok adni, de legalább ennyit. Ugye aztán igen. a végén magába szeretnek az emberek közben elmondom önnek csak, hogy mi mindenről beszélnénk, hogy Babos tíme a Grand, a Grand Slam bajnok, lett, hogy megszakadt Bizon. a kapcsolat az Áriád 5-ös rakétával, hogy Bárándi Gergely bejelentett de, hogy lemond és nem indul a választásokon, hogy az MSP szerint soros György butaságokat beszélt uh, Daboszban. Mindenről azonban nem lesz szó. Én a legmerészebb álmaimat fogalmazom meg, aztán ön, ha fárad, akkor vagy nem akar, vagy tudom is, én rossz tapasztalatai vannak, mondhat mást. Én engedek önnek szabadságot, de én szívem szerint a jövő héten 9 órakor folytatnám. <gül> Rendben van. Hát így a rádió nyilvánosság előtt hoz ilyen helyzetbe, akkor természetesen már csak azért is, mert nem is hozott ilyen helyzetbe, mert én is jól éreztem most, Csak ezért nem mentem el a Szemlőhegy utcába. Viszont halásra. <gül> Viszont halásra. Még egyszer nem mondom el a tirádát a hétfővel, az összes szerdával a kapcsolatban. Én most megpróbálom rendezni a soraimat, ami nem lesz könnyű. Aztán aztán dörö.fialajanaskukac gmail.com Önnek egy kísérleti műsorot hallottak. Ha nem az utolsó volt, akkor hétfőn találkozunk. Ha utolsó volt, akkor ágyjú. dörö.fialajanaskukac gmail.com Köszönöm a civil Rádiónak és Pogány Ádámnak. Vagy pogányádámnak és a civil Rádiónak, hiszen pogányádámról tudom, hogy kicsoda a civil rádió pedig egy nagy közösség, és akkor az egyestől a sokadik felé. De még miért megbölcsülnék, abba hagyom. Viszont hall